Ти жила, то так і не можеш вічно жити. От бачиш мене, Олюнько. Поки я був здоров, то добре, а тепер, коли нездужаю, як я мучуся. Добре, що ще недовго, а якби так рік, два або й більше, тоді ти сама просила б у Бога смерті для мене. Дідусю солоденький, того ніколи не було б, було б, було б, коли б ти бачила що для мене виходу нема. Смерть страшна лише для людей злих, що суду Божого бояться, а для добрих вона велике добро. Смерть кінчить усі муки, все горе відразу. А для того тобі кажу, щоб ти не побивалася за мною, не впадала в розпуку, коли мені очі замкнуться. Ми там побачимося всі, о, всі, що в Бога собі на те заслужать. Дальшу бесіду старого перервали Андрія, що саме вернули з церкви. Старий поцілував іще раз онуку в голову, а відтак прикликав до себе Андрія. «Слухай, сину, як пообідаєш, запряжи фіру і привези мені ксьон мені вже недовго, а вами бути». В Андрія защеміло серце. «Що, тату, говорите?» Та де ще ви будете вмирати, Коби трохи погоди на дворі вам зараз полегшає. Мені полегшає і без погоди. Я це знаю, а ти таки зроби так, як я говорю. Ганна поралася коло печі за обідом І слухала тої мови старого. І їй стало трохи маркотно, Хоч ніколи не любила старого, А більше боялася його. Обід минув у мовчанці, Ніхто й слова не промовив. Ганна насупилася. Андрій ковтав сльози, нікому страва не йшла в горло. По обіді Андрій вийшов і обістя, зладив віз, вистелив соломою, прикрив зверху веретою, запріг коні й поїхав. Було велике болото. Коники Андрія не були великі, а до того восени коні звичайно слабші». Вони ледве витягали ноги з густого чорного болота. Андрій підганяв бичиною, бо батога видалось йому замало. Про що Андрій думав по дорозі, поне заїхав на попівство, ніхто не міг би сказати. В нього проходили думки одна за другою, але не було ні одної веселої. Пригадував собі ціле своє життя, свої дитячі, парубоцькі літа – Пригадував собі, який був його батько ще тоді, як він його лиш затямив, а який тепер немічний. Пригадав собі своє подружжя з Ганною та й зітхнув тяженько, бо від тої хвилі йшов уже, як у Ярмі. Пригадав собі, як не раз батько радив йому, щоб не давав себе жінці взяти під ноги. Не послухав, а тепер уже було запізно. Жінка дуже взяла верх над ним, і він не мав сили опиратися її волі. Заїхав на попівство перед ганок, зліз із воза, обчистив собі чоботи тріскою, а відтак мітлою й увійшов обережно до сіней, а звідси до кухні. Його мось дома, тепер обідають. Андрій сів на лавці і ждав терпеливо, поки обід скінчиться. Служниця сказала в покоях, що приїхав якийсь шляхтич. Священик, що сам походив з ходачкової шляхти, поводився зі шляхтою дуже обережно, зовсім не так, як з хлопами зі своєї парафії, хоч волів хлопів, ніж гордих шляхтичів. Вони не раз далися йому в знаки за все, що найменше подавали скарги до консистора. Раз навіть їздили до Львова до митрополита Литви Новича і погрозили, що, як їм владика справи не зробить, усі перейдуть на польське. А пішло їм усі з чого. В тім часі наші священики почали дуже займатися очищенням грецького обряду від усяких додатків з обряду латинського, і на це очищення обряду витрачали майже всі сили. Так званою обрядовщиною займалися не лише священики, отже, люди фахові, але й люди зі світської інтелігенції, от, наприклад, покійний Михайло Качковський, судовий радник. Пишнівецький парох вважав невластивим для нашого обряду також те, що дехто зі старших шляхтичів говорив молитви по-польськи, а не було чому так дивуватися, бо ті люди тямили ще часи, коли оголошувалися проповіді по наших церквах по-польськи. Але пишнівецький священик хотів усунути ту аномалію відразу як найгострішими способами, які мав у руках. Між іншим, він відправляв від сповіді всіх тих, що не знали руської молитви. З того шляхтичі роз'їлися на попа, бо декілька старших людей повмирали без сповіді, і поїхали до митрополита зі скаргою. Треба було їм конче дати якусь сатисфакцію, і Пишнівський священик пішов на реколекцію зірочка на тиждень чи більше під сходи у Святого Юра. Священик не міг того забути шляхті, але мусив поводитися з нею обережно. Він казав зараз покликати Андрія до канцелярії. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. А що там, пане Андрію, скажете? Я приїхав по його мостя, щоб тата висповідали та й закомунікували зірочка. Та тепер, а вже ж тепер, тато хочуть конче сповідатися, та ж я зараз маю їхати на вечерню. Е, прошу його мостя, до вечірні ще далеко, буде ще час. А чому ви не привезли тата нині до церкви, не можна було, вони ядушливі, могла б їм така недобра погода зашкодити. А чей же тато не такі дуже слабі, приїдьте завтра». Андрій, що перед жінкою не знав, на котру ногу стати, тут почув себе шляхти, і не гадав так скоро уступити тато слабі та й годі, і я приїхав по його мостя нині, а на те ми ксьон платимо, щоб людей сповідав при потребі та й робив свою річ. Священик почервонів на таку гостру мову шлях теча, але опанував собою. До завтра можете заждати, чей же не буде пізно. Я хочу нині і вже, мені сюди їхати нелегко, а коли його мось не хочуть, то я поїду до польського, але, бігме, що біскуп буде про те знати. Хоч священикові дуже не хотілося їхати і покидати гостей, що того дня до нього заїхали, та що було діяти. Священик зібрався, послав до Паламаря, щоб відкрив церкву та забрав святі дари. Паламар сів коло Андрія з ліхтарнею і дзвінком. По дорозі люди відступали на бік, знімали шапки, плякали і хрестилися, коні зміркували, що вже вертають додому, і йшли жваво, приїхали на подвір'я. Андрій виніс із хати стілець, щоб священикові було ліпше злазити зі святим дарами. Паламар пішов із дзвінком і ліхтарнею попереду і відчинив двері. Поки Андрій привіз священика, Ганна надягла на старого чисту сорочку, застелила білу постіль, стіл накрила чистим покривалом і попрятала зірочка в хаті, підмила на ново, вона хотіла показатись перед усіма, а особливо перед священиком, доброю господиною. Коли священник увійшов до хати, всі приклякнули, кожне плакало, а вже Олюнька не могла й отямитися. Плякала коло постелі, держалася обіруч побічниці та плакала судорожно й голосно. Священик казав усім вийти з хати й стався з Луцем. Коли Луць запричащався, почув якусь полегшу. Лице його прояснилося й набрало живішої окраски. Його мость», – каже до священика, цілуючи його руку, – «у мене ще одна просьба до вас». Священик поважав Луця, бо це був найпобожніший його парафіянин з цілого закуття, тямив про церкву й не одну дорогу річ справив для неї. «Що ж такого?» – говоріть. «Я лишаю внучку Олюньку, оту сироту, що тут плакала за мною. Прошу вас, його мость, поглядайте і ви коли за нею, щоб їй кривди не було та щоб її по-божому виховали». Нині світ такий зрадливий. Ну, добре, обіцяю вам. А ще одно, вона добре вчиться в школі. Прошу Його Мостя, купіть її молитовник. Я не знаю, скільки він коштує, але ось тут даю Його Мостеві Ринського. Такий малий молитовник Ринського не коштує. То купіть трохи більший, нехай дитина має з чого молитися Богу. Добре, добре, куплю, і ви ще тих молитов послухаєте, як вам дитина прочитає. Хіба з тамтого світу почую її молитву, відповів Луць, мені вже, його мость, виходу нема, ноги вже попухли. Та чому ви не послали за доктором, ви ж чоловік заможний. На старість нема ні доктора, ні ліку, каже Луць, хитаючи головою. «Я жив такий вік без доктора, та й тепер він мені ні на що, бо чоловік усе колись мусить померти, коли Богу подобається». На таку аргументацію не було що казати. Священик відчинив двері і покликав до хати всіх. Почалося єлопомазання, при чим священик вимовляв повагом молитви. «Всі збилися коло мисника в кутку і хлипали». Андрію товаристві жінки втратив зовсім свою бундючну шляхецьку вдачу. Він переступав з ноги на ногу і ковтав сльози та прикушував губу, аби не показати, що плаче. По відправі того сумного обряду священик попрощався з луцем і зараз поїхав просто до церкви на вечірню. Старий Луць заснув смачно, всім здавалося, що старому може, Ще полегшає, і він видужає. Старий спав до вечора, пробудився відтак, напився води, прикликав до себе Андрія і казав попросити до себе Шевка. «Треба, – каже, – і про вас щось подумати. Мені вже тепер нікого не треба, хіба чотири дошки та землі трошки». Андрій узяв шапку і пішов у село за Шевком. «Добрий вечір» поздоровався з Шевком, увійшовши в хату. «Дай Боже і вам!» – відповів Шевко. «Просимо, будьте гісьми і сідайте, що там доброго чувати. Та де там доброго? От тато вмирають. Е, ще так, але не буде. Старим людям усе здається, що вмирають, як лише що-небудь заболить. З ними таки щось зле, нині сповідалися. «Га!» Що ж робити, та Божий вік, дай Боже і нам усім стільки прожити, і старий, правду сказати, не хворів ніколи. Тато просили вас, пане Якуб'є, до себе нині, ну, то треба піти, годі хворому такої послуги відмовити. Шевков став з лави, надягнув кожух, узяв палицю і шапку, і обидва вийшли на вулицю. На дворі було темно, хоч оковиколи, а під ногами страшенне болото. Йшли обидва по підплоти, опираючись одною рукою на палиці, а другою чіплялися плота. У хаті Андрія світилася маленька нафтова лампочка коло вікна на кілочку. Було тихо як у могилі, лише деколи старий луць покашлював. Добрий вечір сказав шевко, увійшовши в хату. Якся маєте, пане Лукашу? Що то ви виробляєте? Вмирати захотіли? От вам би ще оженитися. Я маю для вас таку теплу вдовичку, як грубка. Жартуйте здорові, пане Якубє, а мені в далеку дорогу пора, каже Луць, покашлюючи. Чую, що мені виходу не буде. Вже і ноги пухнуть, і дихати не можу. Чи одному то не лише ноги попухли, але й цілий спух, як колода, а ще вихворівся і був здоровий. О, в мене так не буде. Луць говорив з такою повагою, з такою певністю про свій близький кінець, що Шевко втратив цілком охоту до жартів і споважнів. Настала прикра мовчанка. Старий Луць дихав тяжко, в грудях йому клекотіло, як у горшку. Всі стояли тихо, лише олюнька, держачи дідуся за руку, закрила собі лице другою рукою та стиха плакала. Нарешті Старий Луць відкашлянув і каже, «Треба мені, сусіде, якийсь порядок зробити, щоб по моїй смерті не було сварок і гарканини». Шевко здогадався, що Старий хоче робити заповіт. Він шепнув Андрієві, щоб... Прикликав ще префекта і писає. Андрій узяв шапку і хотів вийти, та Старий затримав його. «Куди ти, Андрусю, хочеш йти? Почекай, те, що хочу зробити, і тебе буде обходити». Я гадав би, відзивається Шевко, що добре було б закликати ще префекта й писаря. Ви, певно, пане Лукашу, хочете робити тестамент зірочка. А нащо тут тестаментів? Протестував Луць. Або то я маю такі маєтки чи що? От послухайте ви, пане Якуб'є, щоб знали та й припильнували моєї останньої волі. В мене небагато мізерії набралося, бо... Як знаєте, не було з чого. Грунт розділив я між дітьми, а собі лишив стільки от, щоб не зовсім бути на ласці дітей. Не треба тут ні префектів, ні писарів. Як більше свідків, то більша мішанина. Один буде одно тямиш, а другий інше, і потому не знати, кому вірити. От подай мені Андрію! мою скриньку з-під постелі та дайте трохи світла, бо не бачу. Поки Андрій витаскав невеличку скриньку з-під постелі і поставив коло старого на лавці, Луць сів на постелі і зняв із шиї ключик, що висів на шнурочку. Тим ключиком відкрив він скриньку і став там шукати. О, тут є п'ятдесят ринських, каже Луць, виймаючи невеликий звиток, то буде на похорони для аксьон як там згодитися. Тут, знов, є зось рібних, то за те поставити на моїм гробі хрест який. Тут є сотка, то буде для Олюньки на весілля». Старий при згадці про Олюньчий весілля, зітхнув тяжко і похитав головою. Йому, Либонь, того найбільше було жаль на цім світі, що не зможе своєї внучки під вінець поблагословити. Весілля для неї не робіть коштовного, що то варто. Ліпше купити їй що, яку корову чи щось інше, то більший буде пожиток. Усі речі, одежину нехай забере Андрій, та й п'ять моргів поля, а других п'ять піде олюнці. Більше не лишаю нічого, бо нічого не маю. Працюйте так? Як я працював, то доробитеся. Ага, в тебе, ганно олюнчені коралі, що я для неї купив. Не забудь же віддати їй, як буде час. Чуєте, пане Якуб'є, за тієї коралі? Сказав, звертаючись до Шивка. Але я б вам, дітоньки, лишив одну добру раду. Вона ліпша, як гроші, коли її хто слухає бо вона притягає благословення Боже. Я порадив би вам, щоби ви більше любилися, а менше сварилися. Ти, Ганно, маєш гострий язик, ти окульбачила свого чоловіка, як сліпу кобилу. А то зле, дуже зле, бо чоловік має бути голова, а жінка його підпора, поміч. Лиши йому трохи волі. Та ж він чоловік добрий, роботящий. «Не п'є в карти не грає, то чого ж водиш його все на поязку? А що найважніше, аби ти мені по-людяному обходилася з Олюнькою, бо тебе з могили проклинати буду, тям собі». І старий погрозив їй пальцем. «Або я їй яку кривду роблю?» Відізвалася Ганна. «Та що тато вигадують?» «Ну, ну, я знаю, що говорю». І ціле закуття добре те знає, не тягни мене за язик та до гріха не доводь по святій сповіді. Це вже вас прошу, панє Якуб'є, не дайте сироті кривди зробити, а якби ви що побачили не так, то знайте, до суду та іншого опікуна. А тепер нате всю ту мою мізерію та й ви усім заорудуйте. Ганна обидилася тим що старий не дає грошей синові, лиш чужому. А то раз, або то Андрій малолітній чи що? Він ще гірший, як малолітній. Я певно б йому те віддав, якби він мав іншу жінку. Ти, Ганно, не сердься, але ти сама в тому винна, ми всі те знаємо. Шевко взяв гроші, порахував при всіх і сховав у кишеню. Я маю надію, Сказав, що ті гроші я вам ще верну, та й мого вип'ємо, як видужаєте. Хоч би я й видужав, то таки їх не рушу, вони вже давно в мене на те призначені. Хто знає, чи ще зложив би. Шевко збирався відходити. Луць стиснув йому на прощання руку. «Навідайте мене, коли ласка, ще завтра. Добре, з охотою прийду». «Може, вам за той час полегшає та й веселіше побалакаємо. Доброї вам ночі!» Олюнька підбігла і поцілувала Шевка в руку. Вона бачила в ньому чоловіка, що мав її у майбутньому заступити дорогого дідуся. Ганна посвітила гостеві через поріг. По відході Шевка старий ліг на постелі, зімкнув очі і став засинати. Віддих його був тяжкий і в грудях заодно кипіло і кликотіло. Була вже пізня ніч, десь на дереві близько хати обізвалася сова, путь-путь. Старий розкрив очі і прокинувся, вже мене кличе, о! Слабі люди мають звичайно дуже гострий слух, усім пішов мороз поза плечі. Старий дрімав далі, здавалося, що цілком заснув. Обидва Андрії довго ще ждали, Хоч їх діти вже позасинали. Олюнька, зморена плачем і смутком, Притулила голівку до спинки ліжка І так заснула, де сиділа. Андрій вийшов до стайні, оглянув худобу, Підкинув сіна і вернувся тихо до хати, Замкнувши двері на засу. Нарешті полягали всі. Андрій на лаві прикрився кожухом, Ганна полізла на піч, світла не гасили, лампочка блимала на своїм місці. Старий луць поворухнувся кілька разів, але заснув знов. Другої дни не повставали всі пізніше, ніж звичайно. По сніданні пішли кожне до своєї роботи. Андрій молотив жито в стодолі. Ганна, упоравшись з кухнею, сіла прясти з дітьми олюнькою. Олюнька щохвилі забувала веретено в руках і поглядала на дідуся, що, не рухаючись, лежав на По обіді став дехто з сусідів навідуватися до старого. Вся шляхта любила його, тож коли розійшлася вістка, що старий умирає, кожне хотіло бачити його останнє. Так було до вечора. Вечером по роботі зійшлася повна хата людей. Старий озивався мало, хоч ні разу не втрачав пам'яті. Він пізнавав кожного і подавав дрижачу руку на привітання. Коли смерклося, старий став непокоїтися. Він розкидав руками, скидав із себе накриття, розхристував сорочку на грудях. Настала агонія. Олюнька, проковтуючи сльози, що спливали їй до рота, Питала кілька разів, заглядаючи до Луця, подати вам, дідусю, чого, може, молока нап'єтеся. Старий не відповів нічого, він дивився скляними очима в стелю. В хаті настала мертва тиша, надійшов Шевко, він наблизився до Луця, щоб з ним привітатися. Луць вдивлявся довго в нього, але вже його не пізнав. Шевко приглянувся до Луці уважно і махнув рукою. Відтак обернувся до Ганни і шепнув. «Засвітіть громнічну!» Значило це таку свічку, що її посвячують на стрітення. Ганна відкрила скриню, вийняла грубу воскову свічку, пообліплювану хрестиками з позолоченого, вже почорнілого паперу. «Засвітила!» Шевко взяв свічку, Встромив її в руки вмираючому і став говорити в голос, «Помилуй м'я, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє». Шляхта, що була в хаті, плякала і шепотіла і собі молитву. Недужий тримав дрижачу свічку в руці, дивився в стелю й дихав тяжко, віддих став прориватися, в горлі харчало». Олюнька як побачила, що дідусь умирав, не вдержала, плачу й заридала. Умираючий, поворухнувся на постелі. Гарячий розтоплений віск капнув йому на руку, але він не чув болю. Шевко подивився на Олюньку й сказав стиха, «Цить, дитино, не завдавай бідній душі муки». Олюнька заткала собі ротик руками й силовано хотіла придушити плач. Недужий дихнув іще раз глибоко і перестав. Шевко поклав руку на груди луця, серце вже не билося. Він вийняв свічку з руки покійника і клякнув коло постелі. «Отпусти йому, господи, всякое прогрішнє, вольноє і невольне. молімся, браття!» Настала гробова тиша, навіть Олюнька перестала плакати, вона вся задубіла від горя. В очах їй потемніло, в вухах задзвеніло, не знала, що з нею діється. Праведна була душа, промовив Шевко, встаючи з землі і перехрестився. Легку мав смерть, каже другий, дай Боже і нам усім таку. Та й ладний вік прожив, каже третій, от покійний дід лише два роки був від Луця старший. Луць лежав непорушно з відкритими очима, ЄНДЖЕЮ, сказав Шевко, зімкніть татові очі, це ваша робота, бо ви син. Андрій, хлипаючи, приблизився до мерця і старався прикрити повіками очі. Тепер Олюнька схопилася з запічка, припала з криком до ніг старого. Ох, мій дідусеньку солоденький, мій добрий та на кого ж і на що мене, сироту, лишаєте, візьміть і мене з собою, візьміть, мені не треба жити без вас, там буду з вами і з мамою, котрої я не знала, мій голубе, без вас не хочу тут лишатися. Олюнче неридання зворушило всіх, Андрій і Ганна стали плакати в голос, діти й собі, а за ними і шляхта обтирала сльози грубими мозолистими руками. Досить того, сказав Шевко, живий проживе гадає, ану, панове, побіжіть хто за старою полюнькою, щоб тіло обмила. Шляхта почала розходитися, прийшла стара заспана полюнька, принесла води в цебрику, де хто став допомагати. Зняли мерця з постелі, роздягнули, обмили, вбрали в чисту білизну. Андрій виніс з комори святкову капоту і чоботи. Поставили серед хати стіл, накрили білим простирадлом, поклали подушки і положили луця на стіл. Хтось із шляхти поїхав Андрієвими кіньми за паламарем і привіз із церкви ліхтарі, свічки та хрест. Кололуця було все зроблено. Якийсь письменний шляхтич приніс молитовник і стали співати. «Пам'ятайте, християни!» Принесли горілки. Ганна поставила на лаві буханець свіжого хліба і солі. «Ходи, дитино, до нас спати!» Звернувся Шевко до Олюньки. Олюнька й слухати не хотіла. «Ану послухай мене, дитино!» Покійний дідусь казав у всьому слухати мене, правда? Згадка про дідусеві заповіти заспокоїла її. Вона, хлипаючи, накинула на себе хустину. Шевков взяв її за руку, і обоє пішли. Шевков вів заплакану Олюньку до хати. Шевкова здогадалася, що сталося. Стала Олюньку голубити й потішати. «Не плач, серце!» то ні на що тобі не здасться, а даремно очі виплачеш, ну, роздягнися та сідай коло мене, ну, так, та ж усі люди вмирати мусять, ніщо не поможе, а дідусь твій, слава Богу, такий ладний вік прожив, і чесно, ніхто на нього марного слова сказати не посміє, лишив добру пам'ять по собі, дай Боже і нам усім так. Олюнька не відзивалася ні словом Сіла на лаві, де її посадили І дивилася навпроти себе в землю Час від часу схлипувала судорожно Як то в дітей буває по великим плачі Шевкова давала їй їсти Але вона не доторкнулася до страви Тим часом наймичка постелила Олюньці у ванькирі Лягли спати Вночі пробудилася Шевкова Олюнька плакала крізь сон. «Олюнько, Олюнько, пробудися, моя дитино, тобі щось страшне сниться». Олюнька пробудилася, але дійсність не була веселіша від сну. Їй снився дідусь, він вибирався кудись далеко їхати, а її не хотів узяти з собою, хоч вона дуже його просила, аж схопила її вуйна за волосся, Стала тягнути до хати й бити, а тим часом дідусь від'їхав. Коли Олюнька розповіла свій сон Шевковій, та каже перехрестися, дитино, та перехрести подушку, воно більше не повториться. Олюнька так зробила, але вона рада була, щоб їй ще приснився дідусь, хоч би як. Другої днини Шевко полагодив усі потрібні до похорону формальності, згодив священика, умовився з церковним братством, заплатив подзвінни Грабареві, а Дмитра послав поїхати фірою до міста за тертицею на домовину. Олюнька, як лише розвиднілося, ледве з'їла кілька ложок пареного молока, до чого її Шевкова аж присилувала, Побігла до вмерлого дідуся. Дідусь нітрохи не змінився. Лежав із поважним виглядом на лиці, наче вспав. У хаті не було багато людей, бо ті, що приходили, молилися тихо й виходили, уступаючи місце іншим. Під вікном на лаві сидів дячок і читав псалтир. На запічку дрімала стара полюнька. Олюнька увійшла в хату і стала приглядатися до дідуся. По так зле переспаній ночі, по таких прикрих враженнях від попереднього дня вона ніби сп'яніла і не могла отямитися, що з нею діється. В голові їй шуміло і гуділо, як від удару обухом. Вона заходила з різних сторін і приглядалася до дідуся. Не раз їй привиджалося, що дідусь дихає, здавалося – що ось-ось поворухнеться, відкриє очі і заговорить до неї, а чим більше й упертіше дивилася на нього, не хотілося їй вірити, що дідусь умер. У тіні мій задумі ніхто її не перебивав, ніхто до неї одним словом не відзивався, кожне з домашніх зайняте своєю роботою. Андрій порався в стодолі, вуйна перебирала плаття в коморі, а діти порозбігалися до сусідів. Олюнька стояла так довго і не стямилася, як приїхав священик відправляти Парастас. З ним приїхав і Олюньчий мучитель прийшла й. Олюнька стояла, мов би нічого не розуміла. Проспівали вічною пам'ять. Коли скінчився Парастас, прийшла й підійшов до Олюньки і погладив її по голівці. «Нехай тебе Бог потішить», Моя дитино, уповай на Бога, він тебе не лишить, бо ти сирота, а Бог сиротами опікується. М'яко й сердечно вимовлені слова розчулили Олюньку. Вона заплакала глибоко, з-під самого серця, аж на душі полегшало. Прийшла й каже до священника: "То, прошу його мостя, моя найпильніша й найздібніша учениця. О, я це чув. Відповів священик, а покійний дідусь дав мені гроші, щоб тобі купити гарненький молитовник, будеш мати, я вже виписав зі Львова. Але в тій хвилі, хоч би хто олюнці цілий світ обіцяв дати, вона не повеселішала б, між людьми, що прийшли на Парастас, була й Шевкова, вона мала пильне око на Олюньку, а що не мала своїх дітей, то любила чужих, особливо мило сердилася над сиротами. Шевкова взяла Олюньку за руку. «Ходи зі мною, Олюнько, потому прийдеш знову». Олюнька поглянула ще раз на мерця, перехрестилася і вийшла з Шевковою. На другий день призначили похорон. Від самого ранку сільський майстер ладнав у сінях домовину. Він зміряв ліктем мерця, Розрізав після того тертицю, погемблював дошки і став збивати, люди в хаті мінялися, кожне помолилося, побалакало трохи в хаті та виходило на двір, дехто зупинявся в сінях та придивлявся до роботи майстра, принесли хоругви, хрест, народ став сходитися з цілого закуття, кожний хотів віддати Луцеві останню шану. Приїхав священик з дяком на шевковій бричці. Народу була повна хата. Священик надягнув ризи і розпочав відправу. Заспівали содухи праведними, зчинився плач, лемент. Андрій схилив голову на мисник, заткав рот кулаками і аж душився від плачу. Ганна заводила собі, Андрієві діти теж, Олюнька стояла коло мерця. Шевкова держала її за руку й утирала сльози. Олюнька вся зблідла, але не плакала. Ціле тяжке горе пекло її нещасні груди, і сльози закам'яніли, тільки сині уста дрижали. Священик покропив тіло свяченою водою. На столі побіч луця поклали домовину, вистелену гиблівками. Андрій з допомогою кількох сусідів поклав тата в домовину. Ще послідне цілування. Олюнька була перша, вона видряпалася на стіл, припала до дідуся, цілувала його в чоло, в уста, в руки. Андрії його рідня підходили збоку. Дідусю, пташеньку, мій голубе, заводила Олюнька чи довго мені тут без вас бути? Візьміть мене із собою, візьміть, не лишайте мене саму. Я без вас загину. Ой, Боже мій Боже! Люди стали відривати Олюньку силою. Пустіть мене, пустіть, прошу вас, нехай ще надивлюся на дідуся. Але годі, всьому мусить бути кінець. Олюньку відірвали, її взяла в свої руки Шевкова і заспокоювала як могла. Наклали віко і прибили молотком кілки. Домовина загуділа під тими ударами. Винесли домовину на двір, ударивши на порозі тричі, і поклали на віз запряжений Андрієвими кіньми. Священик сів з дяком на бричку, люди з Христом і хоругвами пішли попереду. Дяк затягнув святий Боже, і цілий похорон рушив у дорогу. За возом з домовиною йшов Андрій з дітьми, за ними Шевкова вела Олюньку за руку. Густе осіннє болото зупиняло похід, по дорозі читали Євангеліє. Скінчилася відправа в церкві, рушили на цвинтар. Пишнівський цвинтар був далеко за селом, на оболоні. Ідеш, було, від Вибулова до Пишнівців і бачиш серед широкої оболоні купку дерев, посаджених чотирикутником. Були тут усякі дерева, верби, тополі. Берези, а найбільше було верб. Здалека хутір та й годі, тільки не видно веселих вікон та білих стін. Гадаєш, що то якийсь дуже спокійний чоловік завів такий хутір та обсадив густо деревами, щоб до нього ніхто не заглядав, та й він не хоче бачити, хто йде дорогою. Під'їздиш ближче, а то цвинтар. Посередині один великий дубовий хрест, а далі дрібні хрести, всіляко помальовані, стоять на низьких могилках, порослих буйною травою. Справді, в тім хуторі мешкають дуже спокійні люди. Ніхто до їх домівок не загляне, але й вони ні за ким не заглядають. Ось тепер привезли нового хуторянина, Луця. Ховав хто з вас дорогу серцю людину? Коли так, то знаєте, що діється в душі, коли почується гуркіт грудок землі, що падають на домовину. Ще поки мрець у хаті, поки йдемо за його домовиною, все ми ще близько, все ще він між нами. Коли ж повитягають грабарі мотуззя, що ним домовину спустили в яму, коли стануть кидати землю, тоді вже безповоротна розлука. Олюнька стояла над темною ямою і дивилася на ті білі дошки, що вкривали найдорожчий її скарб. Ще видно половину домовини, ще біліється лише один кінчик, уже нема нічого. Верталися люди додому, верталася й Олюнька з Шевковою. «Ще, Олюнько, цю ніч переночуєш у мене, а завтра вже підеш до вуйни». Коли Олюнька другої дни не прийшла додому, побачила на вулиці кубку сміття і стару мітлу. Вона знала, по кому це. Люди таке сміття забобонно обминають, щоб не наступити. Олюнька радо була б його цілувала і пестила, бо це нагадувало їй дорогого дідуся. В хаті було вже все чисто, позамітано і все стояло на своїх місцях. Лише на столі хрест з двома свічками по боках нагадував, що тут недавно був мрець. Екс, коли вважають єгиптяни великим добродійством для цілого Єгипту, то розлив наших рік, навпаки, вважається язвою єгипетською. Не трудно здогадатись, чому це так. Ніл розливається в певні періоди щороку, єгиптяни знають про те, і до цього вони пристосовані. Хати будують на підвищенні і забезпечують себе всім потрібним на той час. Наші ріки розливаються, коли їм забагнеться, коли є що розілляти. Якби то можна їм наказати, щоб розливались ранньою весною щороку, може б і ми благословили наш Дністер, як єгиптяни благословляють Ніл. Закуття не пам'ятають добре один такий рік, коли Дністер розіллявся якраз по весняних роботах. Люди нарікали і чекали голодного року. Тим часом сталося інакше. З-під тонкого шару на мулу посходило посіяне збіжжа і вродило як гай. Цибуля, часник, бараболя, буряки й морква повиростали такі великі, що і в Ерфурті, Либонь нема кращих. А такої великої капусти найстаріші люди не запам'ятали. Інакше було, коли повінь наступала перед жнивами. Тоді все замулила вода, і збіжжа зігнило на пні. Літо, коли це діялось, було дуже сльотаве. Безнастанний дощ з тучами і хмароломами казав сподіватися повені. Люди були перед тим безпомічні. Сіна не можна було зібрати, Бо не дощ ніщо не могло висохнути. Кожний тремтів і боявся не так уже не врожаю, як того лиха, повені, котра, крім того, що забирає всю працю з поля, добереться ще й до хати тут біди наробить. Люди лягали спати, не роздягаючись, перестали виганяти худобу на пасовище, а годували її з рук чим, хто мав. Торішньою соломою тощо, кожний знав, що якби повінь захопила худобу на оболоні, тоді вона певно пропала б, Дністер робив людям несподіванки. Не раз на збирає води повні береги, здається, ось-ось вода розілляться, а тут ні з цього ні з того вода кудись дінеться, та хіба намул на прибережних вербах показує, як високо вода сягала». Іншого, знов, разу, часом у погідний день, нахлине Дністром стільки води, що аж берег заливає. Але тепер не було чого жартувати, і всі чекали розливу. На Дністрі показувалися зловісні знаки. Вода була каламутна, аж жовта, несла домашні речі. Падав зимний дощ і на дворі було холодно, хоч кожухо дягай. Люди стояли купкою на березі і міркували, чи зараз наступить катастрофа. Дехто втикав над водою кілок у землю, щоб побачити, як швидко вода підступає. За хвилю вода накривала кілок. Коли так далі вода буде прибувати, то перед ранком будемо мати непрошеного гостя, каже старий Степан Яйців, який придивлявся до тих спроб. А мені здається, каже хтось інший, що буде ще з вечора або вночі. Зле вам здається, бо я заложуся зі всіма, що не скоріше, як перед ранком. Той хтось не хотів ні заперечувати далі, ні йти в заклад зі Степаном. Всі цінили Степанів розум і досвід. Коби хоч Бог дав за дня, що вже має бути, а то вночі серед пітьми прийшлось би загинути з дітьми, з худобою. «Пане префектце, – каже Степан до префекта, який щойно над'їхав на коні, – рано буде повінь, тільки світ, накажіть людям, щоб держалися обережно. Не знати, звідки воно стільки води береться, – питає один. Та той дощу такого не було. А ви гадаєте?» що то дощ лише з одної околиці. Наш Дністер випливає геть з гір, далеко, та й до нього вливається багато потоків з різних сторін. Усе те таке мізерне, що як посуха, води зовсім нема, а як злива, то господи, забирає все, що по дорозі попадається. Не раз я бачив, як несло цілі хати. Ао, ао, гей! «Дивіться, хата пливе!» – крикнув хтось з громади. Всі поглянули в той бік. Серединою ріки надпливала ціла хата з солом'яною стріхою. Хата була дерев'яна, з соснового дерева, збудована в угли. Вона пливла рівно, як корабель, занурившись у воду до половини вікон. Лиш коли надпливло грубе дерево і вдарило в стіну, хата похитнулась – Схилилася одним боком вниз і попливла так кілька хвилин, а відтак знов вирівнювалась і пливла далі. На хаті сиділа кішка і страшенно м'явкала. коби так чимсь її зачепити, заговорила шляхта, ану давайте мотуза, а борзу. Поки хата припливла ближче, люди зв'язали кілька мотузів до купи, прив'язали до одного кінця камінь, а один найсильніший шляхтич розмахнув камінь щосили і кинув у напрямі, куди пливла хата. Камінь попав на стріху, продірявив її і зачепив залату. Люди вчепилися за мотуз і стали тягнути щосили. Хата подалася набік, захиталася і стала наближатися до берега. Всі закричали з радості і стали заохочувати себе до поспіху. Зчинився гамір. Ось-ось хату врятують. Та -ба. під самим берегом надпливло якесь тяжке оправлене дерево, вдарило хату в бічну стіну з такою силою, що мотуз урвався. Хата закрутилася на місці і попливла далі. Люди, що тягнули за мотуз, так було напружились, що, коли тягар відразу відірвався, всі попадали на землю. Не було вже часу закинути мотузу друге. Пливуча хвиля понесла хату далі з кішкою наверху. Та в тій хвилі щось інше звернуло увагу шляхти. Серединою ріки пливла колиска, а в ній сиділа дитина. Вона держала в руці ложку і час від часу клала її в ротик. Дитина була обставлена подушками. Вона, Либонь, не розуміла, що з нею діється. Коли шляхта побачила дитину в такій небезпеці, закричала з розпуки в один голос. Як дитину врятувати? Питав кожний сам себе, а не мав на це відповіді. Закидати мотуз з каменем було і небезпечно і непевно, бо ледве чи в таку малу точку попадеш, а коли і попадеш, то уб'єш дитину певно. А тут іще з хвилею надпливе щось масивне, ударить в колиску і переверне її, але пливучі пні й дерева якось обминали дитину. Шляхта почала кричати, «Рятуйте, хто в Бога вірує, та ніхто не знав, як рятувати». За не були тямущі люди, і між ними були славні рибаки».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 Базьо був чоловік середнього, можна б сказати низького, зросту, грубий, як бочілка, з косматим, як мітла, вусом і з великою головою, на котрій завжди стирчало низько обстрижене волосся. Плечі і груди були в нього широкі, як двері, руки незвичайно довгі, а ноги короткі, посередині трохи вигнуті. Груди Руки й ноги в нього поросли косматим волоссям. Усім своїм виглядом нагадував він горилу, так як її малюють у книжках. Легені в нього були, як ковальський міг, і напрочуд, на диво, базьо, набравши в себе повітря, міг надзвичайно довго бути під водою. Так він пускався в найнебезпечніші вири і кручі попід береги, порослі верболозами. Мацав обережно руками, углядівши рибу, що спочивала в гарячий літній день у норі, просував зручно руку аж до голови риби, хапав її сильно за карк і виносив на берег. Такої штуки не міг ніхто з рибалок втяти, а Базьо уперто мовчав про свій спосіб і нікому не хотів його відкрити. Базьо, незважаючи на непринадну зовнішність, був чоловік добрий і смішний, якого треба пошукати. Він був іще й музикантом і грав на басі в шляхетській капелі. Крім того, знав таку силу різних пісеньок, що всі аж падали, як він своїм баранячим голосом приспівував при музиці. Тому жодне шляхецьке весілля не обійшлось без базя, і кожний молодий, замовляючи на весілля музику, Старався конче, щоб грав Базьо, а не який інший басист. Той то Базьо був межі шляхтою на березі грізного Дністра. Ще люди не отямилися від остраху, а Базьо скинув із себе полотнянку і сорочку і скочив з берега в воду. Вода лише запінилася на тім місці. Дехто не знав, котрий то такий відважний. А це хто? Спитало кілька голосів. А Базьо? Базьо якийсь час не показувався з-під води. Шляхта гадала, що його вже не побачать, бо саме тим місцем надпливало кілька кругляків. Але Базьо, здається, бачив добре ті перешкоди і обминув їх, занурившись у воду. Тепер з'явилася з-під води його і жакувата голова і вуса що і в воді стирчали до гори та не хотіли пригладитися. Базьо був схожий на морського тюлення. Сапав тяжко, аж вода відскакувала від рота й носа, і плив так званим щупаком, витягав одну руку проти себе, відтак другу, і за кожною такою зміною руки просувався наперед мало що не насажень, при розглядався обережно на боки, як лише надпливала яка перешкода, він зараз опускався під воду. Дністер садив хвилями і деколи заливав базя з головою. Базьо доплив до колиски. Усіх, що приглядалися до тієї страшної боротьби, охопила радість. Шляхта ревнула з берега. Віват, Базьо, стали плескати з радощів у долоні, а деякі познімали шапки і хрестилися щиро. Базьо лівою рукою вхопив колиску за передній бігун і став прямувати до берега. Всі зміркували, що Базьо, незважаючи на свою майстерність і силу, не зможе переплисти впоперек поперекріку навпростець, лише мусить плисти навскоси. Молодші шляхтичі схопили Мотуз і побігли щосили вниз берегом до того місця, де, міркували, припливе Базьо. Базьо напружив усі свої сили, пливучи одною рукою і ногами. Другою рукою держав обережно і міцно колиску, щоби при зміні свого до теперішнього напряму не перевернути її. Дитина, як побачила коло себе в усату голову, Стала плакати. Надплив великий кругляк. Усі аж крикнули з остраху, ось тут буде амінь. Але базьо в одній хвилі зупинився, звернув набік і з цілою силою відтрутив пливуче дерево. Воно трохи змінило напрям і попливло далі. Базьо наближався щораз ближче до берега. Люди змотали мотузу кільце і кинули на воду. Мотуз розмотався у повітрі і став падати. В тій хвилі вже один його кінець був у руці Базя. Базьо заревів. Тягни. Яких десять пар рук почали тягнути за Мотуз до берега. Тепер плив Базьо стрілою. Громада, що приглядалася до того з берега, аж крикнула з радості. Але і тут ще треба було пережити таку одну перешкоду, що... Якби не розсудливість і вправність базя, вся робота була б ні на що. Надпливла, вже недалеко берега, знов колода. Люди тягнули моту з щосили, але колода пливла на саму колиску. Ще, може, одна мить, і колода вдарить у неї та розіб'є на шматки. Базьомиттю вхопив мотуз зу зуби. Правою рукою взяв дитину з колиски, Замить перед тим, як колода з цілою силою вдарила в колиску. Колиска пішла під воду, але дитина осталася в руках Базя. Він держав її заручення під самою пахвою і посадив на свій грубий карк, щоб дитина якомога найвище була над водою. Мотуз держав у своїх сильних зубах, а лівою рукою боровся з хвилями. За малу хвильку базьо був на березі. Сюди збіглася ціла громада. Всі тішилися і кричали за шляхецьким звичаєм віват. Базьо від утоми не міг промовити слова. Дотож трясся від холоду, як від пропасниці. Шляхта прибігла з поміччю. Взяли від базя мокру дитину й завинули цупко в кожух, що його якийсь шляхтич скинув з себе. Другий кожух закинули на базя, а хтось витягнув з кишені пляшку горілки, що взяв з собою на всякий випадок, і подав базові. Базьо приклав пляшку до рота і став ковтати з усієї сили. У пляшці мало що лишилося. Ну що ж, панє Базилі, промовив до базя префект, я вас подам до бецирку. цирку За таку штуку дістанете або 25 ринських, або орден. Всі бачили... Чого ви доконали? Певно, що йому те належиться. Крикнули голоси. Подайте, пане префектце. Мені гроші не потрібні, каже Базьо, я хочу мати орден. Віват, Базилі, заревла шляхта. Видно, що шляхтич, той більше йому залежить на гонорі, як на грошах. А треба із дитиною щось зробити, каже префект. «Я візьму її», – зголосилася одна шляхтянка, що саме тримала дитину на руках і зацитькувала її. «Ого, яка цікава», – відзивається Базю, було за нею скакати в воду й рятувати. «Я сам беру дитину». «Та ж ви не маєте жінки», – замітив хтось. «Ну то що, власне для того, що не маю жінки і не буду її мати», то хочу мати свою дитину, а кожний мені визнає, що я їй більше як рідний батько. Коли я лише скакав за нею у воду, то гадав собі, що як мені Бог допоможе вирятувати, то й вигодую її і баста. Так він, звичайно, закінчував свої резони. Базьо забрав дитину з рук шляхтянки і став гойдати на руках та наближати до неї свої страшні міт вуса. Пан Базилі має рацію, розсудив префект. Дитина належить йому, поки її родичі не знайшлися. Коли він відважився її з такої біди вирятувати, то й не дасть їй з голоду загинути. Тепер, панове шляхта, ходіть звідси, каже Базьо, або хоч я піду, якби ще надпливла яка дитина, а мене скортіло скочити за нею, Тобігме було б мені капут, а я тепер маю для кого жити. А. Почав приспівувати базьо своїм баранячим голосом і, не оглядаючись ні на кого, пішов межею поміж коноплі до села. Довго ще було видно, з-поміж високих конопель ще голову базиву й чутно було його приспівування. А. Тим часом вода підступала щораз вище. Ого! панове, каже один шляхтич, забираємося додому, бо й нас вода забере, а базя вже нема, щоб нас вирятував. Стали вертатися до села, лише кілька, що мали коней, залишились ще на березі і втикали колики над водою та приглядалися, як вона прибувала. Префект, як лише вернувся до села, став давати розпорядження на випадок, якщо вода заллє село, ходив з поліцаєм селом і наказував, щоб ніхто не лягав спати, щоб усе, що має, переносив на другу половину села, до сусідів, що мешкали на горбку, поставив кінну варту за селом і в селі, щоб на випадок небезпеки стріляли з рушниць, котрих було в закутті кілька, і тим давали знак до втечі. В селі зщинилася метушня і крик, як серед пожару або перед набігом татар, ціле закуття заворушилося, що мали, таскали до сусідів на горбок, перегукування чоловіків, крик жінок і плач малих дітей серед безнастанного дрібного зимного дощу та при шумі вітру, що завзято колихав вербами, мішалися в такий пекельний гамір, як той судний день. Але були й такі байдужі, що їм не конче хотілося виходити з сухої хати під ніч на сльоту. Вони потішалися надією, що, може, ще вода не розілляться. Надійшла ніч, а гамір довго не втихав. Вартові, розставлені на різних кінцях села, вигукували що хвилі. Кожний вартовий з гвинтівкою або пістолем сидів на коні під густою гіллястою вербою, прикривши веретою себе і коня, Змоклі коні тряслися від холоду, позвішувавши сумно голови до землі. Вони немов відчували, про що тут йдеться, бо стояли спокійно, відносячи час від часу то одну, то другу ногу для відпочинку. Вже було геть по півночі. Поки в селі втихло, лише перегукування вартових не стихало. Над ранком, коли лише стало сіріти небо на сході сонця, почувся вистріл над рікою. Йому відповів другий, третій ближче до села. З надріки почувся тупіт коней. Це вартові гналися з надріки до села стрім голов на конях. Вода виходила з берегів. Вартові стали чвалати вулицями і кликати до втечі. Ціле закуття було на ногах. Тепер ті, що не послухали префекта і лишилися по своїх хатах, зрозуміли свою необережність і стали тривожно втікати на другий бік села. Ще, як на біду, серединою села плив малий потічок. Тут було досить глибоко, і не можна було обминути того місця, щоб добратися на горбок, вода ринула до села скоріше, ніж хто міг сподіватися. Всі надіялися, що вона припливе просто з ріки, як це бувало кожного разу. Тим часом вище села вода замолила кусень стрімкого берега, на котрім був насип землі, щось ніби гребля. Той берег разом з греблею зсунувся і вода цілою жовтою масою полилася туди. Поки люди могли перейти потічок, вода вже пливла швидко серединою села. Усіх, що ще не були в безпечному місці на другім боці, огорнув панічний страх. Ніхто не знав, до чого братися, що хапати. Хто взяв на з корову і став плисти водою, хто ніс теля або провадив коня. Зчинився страшенний плач і зоїк, а до того ще й худоба ревіла з усієї сили. Люди з другого боку кидали своїм сусідам мотуздзя, наставляли жердки. Дехто витягнув корито, в яким парять їду безрогим, узяв замість весла лопату і пускався на таким човні на порятунок сусідам. Та годі плисти човном такому, що ніколи човна не вживав, а ще човна з таким округлим дном. Вода рванула корито, перевернула його, а весляр ледве видряпався на берег, мокрий і заболочений. Костиха також не хотіла з вечора переноситися на другий бік. Вона боялася лишити свою хату і комору без нагляду. Що наговорився їй Дмитро, ніщо не помагало. Костиха лишилася з дівчиною в хаті, а за її прикладом пішла також її найближча сусідка, вдова. Лише корови загнав Дмитро з вечора на обійстя вуйка. Тепер Костиха зрозуміла цілу небезпеку. Вона вилізла на під, вистромила голову крізь стріху і стала репетувати, закликаючи на поміч. Але при таким пекельнім гаморі ніхто не чув її голосу. Та Дмитро здогадався що мама в небезпеці. Він скочив у потік, переплив його, забрів по пояс у воді до хати і став кликати маму. Костиха злізла з поду, а за нею дочка. Дмитро висадив сестру собі на плечі, маму взяв за руку і пустився. Назад. Води за той час уже прибуло. По дорозі причепилася до нього ще й плачуча вдова сусідка. «Ой, Дмитре!» «Дмитрусю, ради Бога, не дай грішній душі без сповіді загибати, нехай і я причеплюся до тебе». І з тими словами вона вхопила Дмитра за сорочку з тою божевільною силою, з якою потопаючий хапається стеблинки. Дмитро пустився далі. Він мусив придержуватися плота, та хвиля була рвучка, мало що з ніг не звалила його». Поки йшли вузькою вулицею, було ще пів біди, аж прийшли надстрімкий потік. Про плавання не можна було й думати з таким тягарем на плечах, як мав Дмитро. Сестра сплела ноги коло його шиї і держалася руками за голову. Крім того, обидві жінки, що були нижчі ростом від Дмитра, почіплялися судорожно за його плечі, Поспиралися на нього і таким чином змогли вдержатися поверх води. Дмитро пустився сміло через потік. Він набрав у себе повітря, скільки міг. Вода закрила його цілком, а як глибоко був у воді, видно було потім, що сестрі, яка сиділа на його карку, сягала вода аж від пахви. Дівчина почала кричати, баби й собі заводили. Кілька людей поспішило на поміч. Один учепився довгої жердки, котру інші притримували за кінець, і став хутко ступати в воду, поки не прибрів до Дмитра. Схопив його за руку на осліп і став швидко вертатися до берега. Люди щосили тягнули за жердку. Дмитрова голова стала хутко показуватися поверх води, і він дихнув глибоко. Тепер були вже всі на березі і просто пішли до хати Шевка, наскрізь промоклі. На подвір'ї Шевка стояло повно всякої худоби, бо в стайній стодолі не було вже місця. Шевкові наймити типу понакладали сіна всюди по підстріху, де лиш було трохи сухого місця. Худоба в суміш з кіньми гризла завзято сіно, хоч тряслася від й сльоти. Та й хата була повна людей. У сінях, у кімнаті, в пекарні, ніде було голців пасти. Шевкова відкрила скриню і роздавала шляхтянкам на обидва боки свої сорочки і спідниці, поки стало запасу. Кожна, що дістала суху сорочку, стала переодягатися. В такій прикрій пригоді ніхто не думав про сором. Сюди потрапила й Костиха. Шевкова казала їй залізти на теплу піч у пекарні, там Костиха надягла суху сорочку й зогрілася. Андрії мешкали з Олюнькою в долішній частині села. Андрій, почувши наказ префекта, хотів зараз перебратися на горбок, він боявся тим більше, що його хата була стара і спорохнявіла, отже, могла під напором повені легко розлетітися. Однак Ганна, котра чомусь не любила префекта, не хотіла про те навіть слухати. «Ти, боягузе, каже до чоловіка, боїшся, аби собі п'яти не замочив, не бійся нічого, я вже не одну воду виділа, та й нічого мені не сталося, підемо з хати під ніч, то буде злодіям празник, от лягай спати, а як буде треба?» То зберемося разом. Андрій уступив жінці, як завжди, але випросив у неї бодай стільки, що з вечора попереносив увесь дріб із скриню та попереганяв худобу до сусідів на горбок. Як лише вартові наробили крику, що вода наближається, Андрій заметушилися у хаті. Ганна випровадила чим скоріше заспаних дітей до свого брата. А Олюньку послала напід скидати всячину. Олюнька поскидала, а Ганна зв'язала у два великі клунки. Один схопила сама, другий наказала нести чоловікові. Олюнька стала цько злазити по драбині споду і хотіла йти разом. Але Ганна крикнула на неї, лишися в хаті і пильнуй, щоб хто чого не вкрав, дідько тебе не візьме. З тими словами зачинила хату і замкнула на ключ та, підіпнувшися, стала чалапати швидко до сусідів. Олюнька гримала кулаками у двері і стала кричати. Андрій пішов був зі своїм клунком перед нічого не бачив. «А де ж Олюнька?» – запитав, коли жінка наздогнала його. «Я лишила її в хаті, нехай пильнує, щоб хто чого не вкрав». Каже Ганна, держачись плота. Та бо, Ганно, не можна таки лишити її. Я вернуся. Не руш, нічого їй не станеться. Як замочити ноги, то полізе на піч, а хати вода не зрушить. Чому би ні, хата вже стара й спорохнявіла, а ти старий дурень. Не знаєш, що стара хата сидить твердо в землі, і скоріше нова попливе з водою, ніж такий старий гриб. Нехай би і так, але дівчина може перестрашитися, вмовляв Андрій жінку. То сорочку їй роздереш та зженеш страху углями, і зараз ви здоровіє. Воркотіла злісно Ганна і тягнула чоловіка за руку. Не подумай мені вернутись. Андрій не посмів більше сперечатися з жінкою, і пішли далі. На обійсті Ганниного брата було теж немало людей, що туди повтікали. За хвилю помітив хтось, що Олюньки нема, а де ж Олюнька, спитало кілька голосів разом. Ганна не дала своєму чоловікові отямитися і сама скоренько заговорила. Або ж то вона дитина, щоб її пантрувати, десь, певно, вже тут є, може, сидить на печі. Люди метнулися до хати, але ні на печі, ні в хаті Олюньки не було, тепер Андрій не втерпів і обізвався. Та що тут крутити, коли Олюнька залишилася в хаті? А ви ж мали серце там її лишати, каже одна шляхтянка, та ж дівчина там загине. Нічого їй не станеться, не бійтесь, відповіла Ганна, хоч би трошки і змокла. Але перестрашиться, наполягала шляхтянка, її конче треба звідти вирятувати. Ганна все ще упиралася, що Олюньці нічого не станеться, аж один шляхтич відізвався. Е, бо то, ви дите, пані Єнджейова має втім свій інтерес, якби Олюнька втопилася. 25 моргів грунту пішки не ходить, але за те може бути велика біда. Тепер Ганна зміркувала, що її план викрився. Вона таки добре настрашилася. Вона раптом зібралася на плач, та що ж я, нещасна, пораджу. Тут можна голову втратити в таким нещастю, та хто ж її, сирітку, тепер врятує. І жінка стала голосити, як померлому. Люди, що були на обійсті Ганниного брата, повибігали над потік і стали розповідати, що Лукашева Олюнька лишилася на долині в хаті. Над потічком стояла купка людей, між ними Шевко і Дмитро, який щойно своїх із води повитягав. Ану, панове каваліри, на вас тепер черга, звернувся Шевко до парубків, що тут стояли. Хто відважиться піти дівчину врятувати? «Може, ожениться з нею. Посаг гарний. Ніхто якось не рухався. Хто того доконає, – сказав далі Шевко, – дістане від мене доброго коня. Я, – зголосився Дмитро Либонь, для того, що хотів Вуйкові сподобатися, і кинувся у воду. Переплив потік, а далі став брести по пахви у воді вулицею, чіпляючись плота». Тим часом Олюнька била кулаками в двері, просила, плакала, а як почула, що війна щораз далі відходить, вбігла до хати. Сюди стала вода підходити шпарами попід підвалини, а далі бити до вікна. Дівчину опанувала страшна смертельна тривога. Одна шибка тріснула під напором води, і вода стала вливатися туди струменем. Олюнька вилізла на піч, запхалася в самий кутик і стала вголос молитись. Вода прибувала щораз більше, хата стала тріщати. Вода вирвала хатні двері, а ліжко, стіл та лави плавали по хаті, вдаряючись то об стіни, то об припічок. Олюнька зрозуміла, що доведеться їй загибати. Тим часом Дмитро добрів до хати, хотів відчинити двері.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 бо потім буде вже пізно. Олюнька стояла на лаві під вікном і перехилилася на двір. Дмитро вхопив її по підпахви і посадив собі на плече, як дитину. «Держися, цупком моєї голови й не бійся нічого». Придержуючи одною рукою Олюньку за ноги, другою чіплявся за пліт і так вертався до потоку. Тут справився він так, як і першого разу,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 ніж пара коней. «Ну, як хочеш, але я слова шляхецького не цофаю», — каже Шевко. «Хочеш, бери, котрий тобі найліпше подобається». «У мене вуйкове добре слово більше значить, як сто цугових зірочка коней підлещувався Дмитро». Шевко відійшов задоволений, бурмочучи собі під носом. «Я все кажу» що втім хлопці пливе правдива шляхецька кров. На той жест Дмитра дивилася вся закуттянська громада, і всі стали лише про те говорити. Нині був Дмитро по бази героєм дня. Своє зробив, а коня не хотів брати. Говорили між собою закуттяни, той Дмитро таки дурний. За кілька годин почала вода спадати. Тепер знов забивали люди колики, але вже не на березі, лише щораз далі в воду, щоб побачити, як швидко вода буде спадати. Вода справді стала в таким темпі спадати, в яким прибувала. Надвечі розстався лише намул та невеличкі калюшки води. Легенький вітерець розігнав хмари, небо прояснилося, і над заходом показалося ясне сонце. Слава ж тобі, господи! Люди стали вертатися до своїх загород. Всі хати залишилися цілі завдяки сильним плотам, що стояли в пливучої хвилі, та грубим вербам, яких було в селі повно. Це здержувало напір води. Одна лише хата Андрієва розмокла у воді і завалилася. Кожний, хто ввійшов до своєї хати, застав пустку. На мулу було всюди стільки, що треба було лопатою та коцюбою вигортати, не лише на помості, але й в печі було його завтовшки з долоню. Люди почали поратися коло хат, повигортали болото, почистили посуд та домашнє знаряддя, випрали плаття й розвішували по плотах сушити. Кожний сусід з горбка позичив комусь з долини в'язочку соломи та трохи сухого ріща, щоб було чим на перший раз у печі затопити, погрітися та зварити теплої страви. При всій страхітливості грізної повені не обійшлось і без смішних епізодів. При дорозі, що вела з міста до Пишнівець, стояла у полі мурована каплиця, а в ній на підмурованім престолі лежав вироблений з дерева чорт, котрого бив святий Михайло. Чорт мав стать чоловічу, довгий, задертий угору гору хвіст, роги на голові і довгі кігті на руках і ногах. Він лежав плечима до гори, лише голову повернув до святого Михайла та вишкірив до нього довгі зуби. На зображення цього ворога світу фантазія сільського артиста Різьбаря віддала всі свої сили, щоб його представити якнайбільш по-чортячому. Чорт був справді страшний. Цілий помальований чорною фарбою, очі червоні, з білими білками, паща червона, а зуби білі, щербаті. В тій відкритій пащі, в тих вишкірених зубах, у тих страшних очах виявлялася така злість і завзятість, що не можна було спокійно на чорта глянути. Ще більшої грози додавали йому ті кігті, що запустились в мармурове підвищення, на котрім він лежав. Здавалося, що чортяка ось ось вирветься з під святого свого мучителя і кинеться в світ робити людям капості. Святий Михайло, одягнений у панцир від колін до шиї, озброєний коротким римським мечем та списом, стояв одною ногою на спині чорта, а другою на підмурку і свій довгий спис застромив у розкриту чортячу пащу, на лиці святого вимальовувався небесний ангельський супокій і певність перемоги над нечистою силою. Ті дві фігури яскраво випромінювались від задньої стіни каплиці, що внизу відтворила пекло, а вгорі – лагідні білі хмарки на синьому небі. Цілість, та ще з такою декорацією, уявлялася добре. Люди, що їздили туди до міста, знімали перед каплицею шапки і хрестилися, та хоч лютилися на те, що і перед чортом мусять шапку знімати – Мали великий острах перед тою каплицею, і ніхто ні за яку ціну не наблизився б вночі до неї. Але повінь не була така боязлива і зайшла до каплиці. Святий Михайло, як фігура стояча, був прикріплений до задньої стіни залізним прутом і тому остався, та чортові при допомозі води удалося вислизнути з-під ніг святого воїна і попливти світами. Михась Ясів добрався й собі до хати і став робити порядки. Вигорнув болото з хати, застелив долівку соломою і став поратися коло печі. Засунув коцюбу середини і наткнувся на щось тверде. Спочатку гадав, що жінка забула в печі горщик зі стравою, але то було щось не те. Він зачепив коцюбою та й став тягти. І витягнув на припічок чорта. Чорт вилазив з печі пащею наперед. Здавалося, що роззявив її просто на Михася, наче б хотів з'їсти. Михась настрашився, кинув коцюбу і вибіг як несамовитий надвір та став брести в болоті по обістю, не в силі з переляку промовити слова. Побачив його сусід. «А що таке, панє Михася?» Танцюєте по болоті. Михась тепер отямився. «Ой, сусіде, я ледве живий. Ходіть сюди і подивіться, я сам боюся до хати ввійти». Зацікавлений сусід переліз через перелаз і зайшов до сінеї Михася. Йдіть ви, бо я, бігме, боюся», – каже Михась. Сусід не знав, що про те думати. Гадав. Чи не гадина запливла до хати Михася, для безпечності взяв у руку залізний рискаль, що стояв коло дверей у сінях. Михась відчинив обережно хату. Сусід подивився уважно, переступив поріг, а далі підступив до печі, схопив чорта за руку й витягнув посеред хати. Ха-ха-ха, тато, бігме, з-під святого Михайла з каплиці. Ха-ха. А то не борака з-під одного Михайла визволився, а другому до печі вліз, ха-ха-ха, і говорять, що чорт має бути дуже розумний, ха-ха-ха. Сусід лишив Михася з чортом у хаті, а сам побіг розповідати сусідам новину, що Михасеві чорт до печі заліз. Назбігалося багато людей, оглядали диво на всі боки, Бо поки чорт був у каплиці на своєму місці, ніхто не наважувався приглянутися до нього ближче, але тепер лежав він немічний і вимазаний болотом. Шлях та перевертала чорта на всі боки, поки хтось не відломив йому хвіст. Що я з ним зроблю? Радився Михась людей. Якась біда напосілася на мене. Занесіть його до двора до пана, бо то його каплиця. А він вас за труд, певно, винагородить. А де ж би я його ніс, господи! відпекувався михась. З мене би люди сміялися. Та то біда така велика, як телиця, то візьміть на фіру й завезіть, радив інший. Другої дни михась запріг коні, положив чорта на віз, прикрив соломою й повіз до двора. Пан сміявся. Аж за боки брався, угостив шляхтича в канцелярії й дав йому за те фірусі Найринського. Зі, по смерті Луці Олюнька ходила ще ту зиму до школи. Коли настала весна, вуйна й слухати не хотіла про школу. Хіба ж вона в школі і шлюб буде брати, говорила Ганна до Андрія. Та ж то гріх, щоб така дівка дармувала над книжкою. Коли ж вона навчиться господарської роботи? Андрій не перечив жінці, але, знаючи, що покійний Луць поставив над ним контролера, пішов тих цем, потай від жінки, до Шевка порадитися, що робити. То, видите, пане Якуб'є, покійний тато хотів, щоб вона ходила до школи, тому я би не хотів його волі не виповнити». Він соромився признатися, що таки боїться Шевка, щоб йому не відібрав опікунства, а моя Ганна й говорити не хоче про те. Ваша жінка має рацію, що так робить, каже Шевко. Андрій аж рот роззявив, почувши таке слово, він не міг зразу зрозуміти, чи Шевко каже правду, чи жартує, та Шевко повторив і терас що Ганна має рацію. Андрій привик дотепер чути на свою жінку самі до кори. Ніхто і ні в не признавав її рації, а він сам ніколи б її говорення не слухав, якби не те, що боявся її як вогню. Так гадаєте, питає недовірливо Андрій. А вже ж, дівчині вже 15 літ, читати навчилася. Або вона буде книжки писати, чи буде ксьонцзом? Нехай буде доброю шляхтянкою, а до того треба не самого читання і писання, але ще чогось. Ознайомитися з господарством, навчитися кожної роботи, от що, а то якби її так усе посилав до школи, то далі забуде, на чому бі бродиться, та й не буде знати, як вариха називається. Андрія ж зрадів, що хоч раз його жінку розумні люди похвалили. Та, правду кажучи, пане Якуб'є, і я так собі мислив, але я, властиво, вас не хотів розгнівити. Тато так вас просили і бажали собі, щоб Олюнька ходила до школи. Який же ви чудний чоловік. Гадаєте, що покійний ваш тато бажав собі, щоб Олюнька до сивої коси ходила до школи, за що ж я мав би на вас гніватися, коли ви й ваша жінка, а особливо ваша жінка, не будете Олюньці кривди робити, то я вам прикрого слова не скажу. А яку ж би я їй кривду робив? Оборонявся Андрій, зраділий тим, що не буде мати потреби перечити жінчині волі. Ну, яку, ви не знаєте? що значить кривда, та ви як ви, ви добрий чоловік, але вибачайте, пане єн за слово, ви баба, і я на вашім місці, якби мені. Так жінка їздила по носі, то я би її закосу та так випарив, що пити просила б Андрій, маючи на гадці те, що він дуже підлеститься до Ганни, коли їй скаже – що Шевко її похвалив, не думав сперечатися з Шевком і пішов додому. «Знаєш, Ганно, я також собі так розгадав, що Олюньку нема чого до школи посилати. Нехай уже буде дома та й навчиться чогось робити коло господарства. А я хотіла б видіти, щоб з того було, якби ти інакше розгадав, ніж я горю». Спитала Ганна і взялася попід боки та стала проти чоловіка, як то може бути інакше, га, хіба я розуму не маю чи що? Андрія мов водою зілляв, він відчув своє безсилля перед волею жінки. От іще щастя, подумав Андрій, що Шевко не сперечався, що ж би я був тоді, нещасний, зробив. Чого ти ходив до Шевка? Спитала Ганна гостро, «А ти звідки знаєш, що я до Шевка ходив?» «Я не ходив, а от брешеш, бо ходив. Я виділа з комірки, годі було далі заперечувати. Та видиш, Ганю, покійні тато установили його нібито наглядачем за Олюнькою, тому я хотів порадитися щодо тої школи, то ти, паскуднику». Будеш із чужими людьми на мене змовлятися, а ти, поганий, уважай, бо як візьму макогона, то тобі голову твою дурну розчереплю. Та Шевко цілком так говорив, як ти, казав, що Олюнька вже завелика до школи, заговорював Андрій, щоб задобрити розлючену жінку. А ти гадав, що Шевко буде тримати сторону такого дурня, як ти. Андрій не мав уже способу вкоськати жінку, той, не роздумуючи довго, вибіг з хати. Ганна ще довго буркотіла сама до себе. Олюньки тоді не було дома. Коли показалася на порозі, вуйна каже, поженеш завтра корови пасти. Розумієш, Олюнька не відповіла ні слова, не гадала заперечувати, хоч усе ще мала дотепер надію що буде далі вчитися, та в тій хвилі надія її розвіялася як дим. Олюнька стала пастушкою, як і давніше була, але тепер трохи інакше дивилася на світ, і зовсім не цікавили її пустощі та вигадки інших пастушків. Олюнька хотіла виконувати свої обов'язки серйозно, не сміхом та жартами, як інші. Першої днини забрала Олюнька з собою книжку на пасовище, гадала, що де-небудь присяде осторонь та прочитає дещо, а може, і котре з дітей буде цікаве послухати, то буде читати вголос. Але як тільки Олюнька сіла під вербою і розкрила книжку, товариші підняли страшний сміх, стали її дражнити... Бігати коло неї і називати її вченим рабином. Вона спочатку не зважала на те й робила вперто своє. Тоді видерли у неї книжку з рук, кинули в болото, а її саму потягли за руки поміж себе. Не помогли ні просьби, ні плач. Олюнька витягнула з болота книжку, пообтирала травою і сховала за пазуху. Треба було читання занихаяти. Але до гурту Олюнька не прилучалася. Через те її не злюбили всі і прозивали панею Попадею. Дійшло до того, що Олюнька вилучила свою худобу з череди і пасла окремо, далеко від гурту. Найрадше пасла вона свою худобу коло цвинтаря. Тут була трава добра, і інші діти якось сюди не пхалися. Може, тому що соромилися коло місця вічного супочинку кричати та сміятися. А у люнці те місце найбільш припало до вподоби. Тут і під час найбільшої спеки був такий милий холодок, а то не було близько дерев, то вся пташня збиралася на деревах цвинтаря і проводила від раннього ранку до пізньої ночі свої веселі співи. Коли в полудень худоба збиралася в холодку під цвинтарними вербами, Олюнька заходила на цвинтар і сідала на могилі дідуся, під хрестом. Задумавшись тут, вона забувала про цілий світ і линула думкою кудись у незнайому собі країну, ген до дідуся. Так просиджувала вона цілими годинами. Олюнька мала ще одне місце, куди заходила на світ часу. Був це холерний цвинтар. Він стояв на другому кінці пишнівецької оболоні, ген під самою греблею. Але тут не було так мило на ті цвинтарі, ні однісінького дерева. Одним єдиним стояв чорний високий дубовий хрест, а більше нічого, крім бур'яну між низькими могилками. Всі люди з острахом обминали той цвинтар, але Олюнька заходила сюди щоб помолитися за своїх. Так минуло літо. Олюнька гонила пасти худобу Вуйкову до пізньої осені, до снігу. Вона втратила півроку, не навчившись ніякої господарської роботи. Хіба що пасти корови вміла. За той час подерлось усе, що їй дідусь справив, і ходила, як же братська дочка. Розпочалася зимова робота. Вуйна не давала їй нічого робити, хіба прясти. До іншої роботи, до шиття та до кухні, відправляла своїх доньок. Олюнька не сміла ні до чого доторкнутися. «Не руш того, ти, бовване, нездаро, бо стовчеш», – кричала вуйна, коли Олюнька хотіла їй дещо помогти при варінні. У хаті Андріїв, звичайно, всі мовчали. Ніхто не смів відізватися, хіба Ганна кричала, куди їй йшло не в лад. Всі навчилися сидіти, як коло хворого. Олюнька була обдерта й боса. В брудній подертій сорочці сиділа на печі з кужелем і пряла, аж шкіра з пальців позлазила. Андрії мешкали від часу повені в олюнчиній хаті. Відібрали хату від Йогана і туди переселилися. Хата Олюнчина була далеченько від хати Шевка, тож Шевко не заходив туди ніколи. Одного разу, коли Андрієва старша дочка пішла до сусідів, Ганні треба було миски, і вона наказала швиденько обмити миску. Олюнька злізла з запічка, підтягнула рукави і схилилася над помийником. Миска була засохла від учорашньої страви і не відмивалась. Ну ж, нездаро, ти, зателепана помийнице, чи ти примерзла до миски? Олюнька настрашилася крику й випустила миску з рук, череп'яна миска розлетілася на шматки. А, чорти угняний, бодай тебе була холера стерла разом з твоєю мамою, поки тебе біда принесла мені на карк. О, шкоду мені зробила та погань. Марш! «Рушай мені з хати!» По тих словах кинулася на дівчину, стала її кулакувати, сіпати за волосся і витрутила на двір та заперла двері на засу. На дворі було холодно, мороз, а Олюнька Боса – в сорочці одній подертій спідничині. Дівчину обвіяло холодом, вона постояла хвильку на снігу, почала терти руки та хукати в кулаки. Ноги її почервоніли, аж посиніли, вона переступала з одної ноги на другу, тряслася цілим тілом, плакала і від холоду, і від побоїв, котрих набрала за одну погану череп'яну миску. Далі почала стукати до дверей, вуйна й не думала відчиняти. Олюнька вилізла на призбу, але і тут їй не було тепліше, вона заплакала голосно. Заглядала в вікно та просила вуйну, щоб ради Бога впустила її, бо замерзне. У тій хвилі вулицею надійшов Шевко. Побачивши обдерту дівчину, він очам своїм не міг повірити, щоб це була Олюнька, власниця двадцяти моргів грунту і шляхецька дитина. Шевка огорнула лють. Він переступив через перелаз, опинився під хатою і здогадався відразу, що тут сталося, бо і зачув, як дівчина крізь плач просилася до хати. «Відчиняй!» Гукнув так, що аж шибки задзвеніли, і гримнув у двері. «Зараз відчиняй, бо двері виважу!» Ганна, почувши голос шивка під дверима, раптом притихла, не мов би її не було дома. «А ти, собача Віро», заскриготав Шевко зубами і підважив двері своїми широкими плечима. Двері піднялися вгору і зсунулися з бігунів, держалися хіба на засуві. Шевко потиснув двері вдруге, засув затріщав, відломився від одвірка, і двері впали на сіни. Ганна хотіла защіпнути хатні двері, але Шевко саме впору так сильно їх всіпнув, що Ганна аж до сіней випала. А ти, свиняче путо, то ти викидаєш дитину шляхецьку на мороз з її власної хати. Ганна хотіла попробувати свого язика. А то що, розбій, у моїй хаті двері вивалювати. А мав пес хату. Так ти маєш, то її хата. Вона тут дідечка». Ти, заволоко, як тобою потелепаю, то маз зурозилляєшся. Олюнька боялася тепер увійти до хати. Вона тряслася під порогом і плакала. Олюнько, сюди ходи, гукнув шевко і потягнув її за руку. Почекай, звернувся знов до Ганни. Я тебе навчу розуму, як із сиротами обходитися, ти, суко. Андрій молотив з сином у стодолі і не знав, що в хаті робилося. Тепер на той крик прибіг до хати та ще більше настрашився, коли побачив вивалені двері і зломаний засу. «Що тут такого робиться?» – питає. «Е, що робиться? Ти ліпше повинен знати, що тут робиться, ніж я, ти, бабо». Твоя магніфіка зірочка хотіла сироту заморозити і викинула її, босуй голу, на мороз, як пса. Андрій дивився з докором на жінку, мов би хотів їй сказати. «Видиш, Ганю, треба було того. Збирайся, Олюнько, сказав Шевко. Підеш зі мною. Я тебе в тім пеклі не лишу, бо мене би покійний Луць прокляв з гробу». Олюнька не знала, що їй робити. Вона тряслася ще від холоду і прикладала закостенілі руки до теплої печі. «Ну, скоро одягайся зараз», – Шевко не терпів непослуху. «Та я не маю в що одягнутися», – сказала Олюнька несміло, крізь плач. «Як то, вона не має лаха на себе», – обернувся Шевко до Андрією. «А ви, прокляті дідоводи!» то її маєтком напихаєте собі горло, а вона ходить, як жебрачка. По тих словах Шевко стягнув із жертки Ганнин кожух святковий з широким лисячим коміром, а з кілка її чоботи нові і звернувся до Олюньки. На, на, одягайся зараз, не руште того, то моє, заверещала Ганна, прискочила до Шевка і взялася видирати кожух і чоботи з його рук. Шевко аж запінився з лютості. «Твоє, все твоє, а її де? А де ж та одежа, що по її мамі лишилася? Все ти поїла». Він так сильно стиснув двома пальцями Ганнину руку в самій кисті, що Ганна заверещала, як кіт, коли йому дверми хвіст притиснуть, і пустила кожух. Шевко на силу посадив Олюньку на лаві і казав взуватися. Відтак одягнув її в кожух, стягнув іще якусь хустку з жердки, закинув олюнці на голову і вийшов з хати, ведучи дівчину за руку. «Пожди, я вас навчу, почому лікоть маслянки», – гукнув Андрієм на прощання і тріснув за собою дверми. Андрії стояли ще якийсь час мовчки, поки не затих хрупід чобіт шевка по замерзлім снігу. Перший відізвався Андрій: "Бійся Бога, Ганно, що ти наробила? Шевко наробить нам такої біди, що в чистій воді не обмиємося. А хто ж знав, що його якраз тепер дідько наднесе?" — відповіла Ганна зі злістю. "Та бо й не годилося на таку лють дівчину голу на двір виганяти, могла захворіти. А коби її чорт уже злізав мені з очей, «То я була б щаслива». Андрій здвигнув плечима, не сказав більше нічого, вийшов до синей, пошукав сокири і почав справляти засув та вставляти двері на бігуни. Шевкова не пізнала Олюньки, коли Шевко привів її в хату. «Свят Господи, а ти де таку шляхтянку знайшов?» – каже до чоловіка. Але Шевкова зараз зміркувала – що мусило статися щось незвичайне, бо Олюнька була заплакана, а Шевко насупив брови і нічого до жінки не говорив. Шевкова кинулася до Олюньки і почала з материнською дбайливістю роздягати її. Зняла з неї хустку, кожух, та аж очам своїм не повірила, як побачила на олюнці чорну подерту грубу сорочку. Ті люди хіба серця не мають, ні крихітки совісті. Матко найсвєнча, Та в мене пастушка, Що без роги пасе, Має ліпшу сорочку. Шевко сів на лаві тяжко сопів. Він не міг іще заспокоїтися з гніву. Та що ж, Мариню, Думаєш над нею? Візьми умий та перебери в що, Бо ще яка худоба порозлазиться По хаті з тих єдвабних саєтів зірочка. «Ну добре, добре, але ти йди собі на другу сторону до кімнати». Шевкова навляла в миску теплої води, зняла з полиці шматок мила і наказала Олюнці митися. За хвилю вода в мисці почорніла, наче хто сажі насипав. «Бійся Бога, дитино, та хіба ти ніколи не милася? Або мені вуйна коли дозволила митися?» Все було промию лиш очі та й лице, і зараз закужіль. Мені навіть гребеня не дали розчесатися. Вуйна все ховала гребінь у скриню, під ключ. Олюнька ніколи не любила жалітися на вуйну перед чужими людьми. Але тепер до Кіршевкової був звернений просто до неї, то вона боялася, щоб справді не вважали її за нехлюю. Тим часом Шевкова розплила дівчині довгу чорну косу, взяла свіжої теплої води і мила та стала мити їй голову. Голова аж забілілася від мильної піни. Затим пішло чесання, Шевкова за кожним разом, як потягнула гребенем, плювала, обчищаючи гребінь патичком над мискою з водою. А господи, відколи живу на світі, Ще не бачила такого плюгавства. Опісля стала помалу розчісувати довгу косу, заплила її і звинула на голові за шляхецьким звичаєм. Прийшла черга на білизну. Шевкова вийняла зі скрині свою чисту сорочку і спідницю та якийсь кафтанчик і надягла на дівчину. Дівчина вмить змінилася. Вона здалася такою гарною що Шевкова не могла очей від неї відірвати. «Ото раз панна, бігме, як уб'є, як уб є, ходи сюди. закликала чоловіка, відчинивши хатні двері. Шевков увійшов усе ще насуплений і гнівний, та як побачив таку кралю, прояснію його чоло, і він усміхнувся. І таку ладну квітку гноєм прикинули, та й то на її власнім городі. Тфу на їх голову. Олюнька виглядала справді гарно. Її гнучка постать, обтягнена добротним кафтанчиком, рум'яне личко з чорними бровами і довга коса, що обвилася навколо голови, червоні губи, трохи з природи відкриті, і визираючи з-поза них рівні шість зуби творили одну пишну цілість чарівної дівчини. Олюнька й собі усміхнулася, але вмить засмутилася знов, бо пригадала собі нужденну дійсність. Аж тепер розповів Шевко жінці всю пригоду з Олюнькою. Обоє сердилися й наговорювали на Андрію, що на язик попало. «Я з тим зроблю порядок, але не знаю, кому то буде гірко», сказав Шевко. «Поки що будеш її, Мариню». Держати коло себе, вона буде в нас. На другий тиждень буду в місті і зроблю ладу суді. Олюнька дістане іншого опікуна, а Андрії мусять із хати таки зараз уступити. Нехай та чарівниця посмакує, як то добре грітися на морозі. За той час, Мариню, залучай Олюньку до всякої роботи, Нехай навчиться дечого, поки стане сама господиною. Саме тоді ввійшов до хати Дмитро. Він хотів щось говорити, але сказав лише вуйку. Юрвав на слові та роззявив рота, коли побачив несподівано таку кралю перед собою. Шевко моргнув на жінку, помітною усміхнувся. Відтак, бачачи, як Дмитро замішався, обернувся до нього і ніби сердито спитав: "Ну, і що, вуйку, скажете?" «Та я, – каже Дмитро, – хотів сказати, що лиса маєтеля. Хвала Богу!» – промовила Шевкова. «Буде більше молока, а то тепер того добра так скупо, що вже мені аж голова сохне, як прийдеться тою одробиною челя ділити». «А що, – теличка чи бичок?» – спитав Шевко. «Га!» – відповів Дмитро, що знов задивився на Олюньку. «А я?» Теличка, а ти нею так утішився, що язика в роті забув, дражнив його вуйко. Та де о, та чого забув, і Дмитро вибіг із хати. Олюнька була кілька днів у Шевків. Вони поводилися з нею, як з рідною дитиною. Спала разом з ними в кімнаті. Шевкова не дала їй дармувати і все наділяла її тою чи іншою роботою. По кількох днях Шевко каже жінці. Знаєш, Мариню, що я собі погадав, як побачив Дмитра коло Олюньки. Я погадав собі зараз, а то була би з них пара, аж любо. Прошу тебе, вона дівчина гарна і заможна, він хлопець працьовитий і добрий, а що в нім справжня шляхецька кров, то я це знаю. Що ти гадаєш? Та певно... Що то було би добре, але до того ще далеко. А знаєш ти, Якуб що вона нічого, а нічого не вміє. Я не розумію, як її виховували. Така велика дівчина, а вона не вміє ні голки в руки взяти, ні горшка обмити, про варення й не говори. Яка ж з неї буде господиня, якби так мало бути? Та правда» що без того господині з неї не буде, але що вона тому винна, що та чортиця нічого її не навчила. Та я гадаю, що якби побула тут з тобою якийсь рік, то таки б дечого навчилася. То має бути дуже тямуща дитина, от як скоро навчилася читати». Учитель хвалив її. «Ну, а вже читання – більша штука» як миття горшків або як шиття. «Будемо видіти», – відповіла жінка. По тій пригоді Андрія охололи і стали роздумувати над тим, що сталося. Ганна була страх, яка лихана Шевка, погрожувала, гадала собі, що Шевко вже не одно таке зробив, та й нічого з ним не сталося, бо він знається з панами. Але якби Шевко зробив те, Чим їм загрожував, якби так в Андрія відібрали опікунство, то то була б біда. Відібрали б грунт, викинули з хати, а тоді хоч під пліт іде, і то під чужий, бо свого нема. А ще ті рахунки, що то покійний Луць заповідав, і Шевко часто пригадував то скарана година. Обоє Андрії думали про ті прикрі можливості, кожне про себе, тихо бо Ганна ніколи не любила радитися з чоловіком, а Андрій, знов, боявся вискакувати зі своїми гадками перед жінкою. По кількох днях Ганна не втерпіла і каже, що гадаєш, Андрію, зробить Шевко те, чим нам загрожував. Ніби що, що, дурень, не знаєш, а за ту дурну опіку. Я гадаю, що зробить, бо він завзятий чоловік то була би біда. Ще яка біда, потакнув Андрій, відібрали би грунт і хату. Певно, казали би розрахуватися за стільки літ. а я. дурний ти зі своїм, айя. Підинені до шевка, треба його якось уговкати. Андрій почухався за вухом і скривився. Він боявся дуже туди йти, бо знав, що його порядно вичешуть. Я гадав би, що ліпше було б, якби ти, Ганю, пішла, ти ліпше вмієш говорити, сказав несміло Андрій. А тобі язик задубів, чи що, підеш ти. Ти менше винен, то на тебе не так дуже визвіриться. Не було що говорити, бо так наказувала жінка. Андрій хотів лише трохи відволікти ту прикру місію. Та нехай буде, піду в неділю, ажу неділю. Чи ти оцапів, чоловіче, чи тебе вже цілком запаморочило? Хіба не знаєш, що до неділі можемо вже бути під плотом? Підеш нині, зараз. Наказ був твердий. Андрій зліз з лави, надягнув святкову капоту, взяв шапку й вийшов. По дорозі роздумував про те, як перед Шевком стати і що говорити. Шевка тоді не було дома. Андрій застав олюньку в сінях, щось заговорив до неї, але вона нічого Вуйкові не відповіла і шмигнула до хати. Вона побачила, як спокійно пливло життя в Шевка, і тому дуже їй не хотілося повертатися під п'ястуки вуйни. Андрій привітався з Шевковою і присів несміло на лаві. Коли довідався, що Шевка нема дома, був дуже задоволений. Все ж не потребував у тій хвилі переживати немилої зустрічі. Того можна було від Андрія сподіватися. Він був чоловік слабкого характеру. З одного боку, він розумів, що прийшов у справі, яка, на його погляд, не була справедлива, і прийшов лише під моральним натиском жінки, котрій не мав сили заперечувати. З другого боку, він знав, що та прикра місія не обминула б його, а жінка ганяла б ним хоч би й десять разів на день, щоб ту справу полагодив. Андрій міркував собі тепер, от хвала Богу, що справа протягнеться, а потому нехай буде що хоче, аби не нині, та треба було щось заговорити. «Я, прошу пані Якубової, прийшов за Олюнькою». Андрій сказав не думаючи, та коли вже сказав, то поміркував собі, що, може, так, без клопоту, дасться забрати дівчину при відсутності шевка, а тоді справа полагодилась би скоріше і легше, ніж він думав. Такий чоловік, як Андрій, часом бовкне що будь не думаючи, та аж як почує свій власний голос і зміркує, що сказав добре, часом буває навпаки, тоді на тім своїм сказанням будує дальшу дію. Як то по Олюньку, спитала Шевкова, я без чоловіка не можу вам її віддати, адже я їй вуйко і судовий опікун. Не моє діло вирішувати, а як на мій бабський розум, то й опікун не має права знущатися над дитиною, позатим мені до того нічого. Андрій не мав що на те сказати, але гадка забрати тепер Олюньку додому крутилася вперто в його голові, а то Ганна була би з того рада, та й похвалила би мене, і він сказав, я таки, прошу пані, заберу дівчину, ледве чи вона схоче з вами піти, то я візьму її силою, бо маю на те право, почав гарячитися Андрій. Хто би там питав її про те, візьму за руку, та й кінець, і поведу додому, вона має в мене бути. Андрій став щораз більше підносити голос, він почував себе відважним, бо тут не було його Ганни і нікого такого, кого боявся б. Не робіть мені тут криків, панє Єнджею, бо я без мого дівчини з дому не дам, а я таки візьму її. А я закличу парубків і накажу вас викинути за ворота, сказала твердо Шевкова, а гвалтів мені тут не робіть. Ганко, звернулася відтак до наймички, поклич сюди Дмитра, але борзу. Ганна побігла стрілою на двір, хоч Андрій, почувши ті слова, не мав охоти ні кричати, ні силою брати Олюньку. За малу хвильку з'явився Дмитро. Мене Вуянка кликала. «Зачекай тут трішки, бо від нас Єнджей хоче Олюньку забрати, а Вуйка нема дома». Дмитро подивився згірдно на Андрія і глянув на свої кулаки. Андрій знав його силу, та знав і те, що в Шевка були ще два наймити, отже, вирішив відійти з тим, з чим прийшов. Не прощаючись навіть, хотів уже вийти, та на порозі зустрів Шевка, Андрій аж за спиною заморозило, ось попався, добре ще, коли Шевко не скаже вибити, бо він це вміє, але й ціла справа буде утруднена тепер, коли Шевкова розповість чоловікові про його зухвалий виступ. Андрій зі страху не міг промовити слова, Шевко заговорив перший «А, гості, що скажете доброго?» «Пане сідайте!» Перша буря проминула. Тепер небезпека була менша, бо шляхта коли кого просить до себе і гостим називає, то не зламає прав гостинності, якщо лише гість буде вести себе чемно і не дасть причини, щоб його треба було вибити. Андрій вирішив бути чемним, аж солодким, наче перед ним стояла Ганна. Та я... Пане Якуб'є, прийшов щодо Олюньки, сказав Андрій покірним голосом, воно все так зле зробилося. І я кажу, що зле, промовив Шевко, сідаючи на лаві, та й може бути ще гірше, а в тому всьому я ані трохи не винен. Ви знаєте, як мене просив про те ваш спокійний тато, ну, а вже ж я не міг пропустити крізь пальці того, що я побачив на власні очі? Скажіть, може, я вам налазив до хати і шпигував? Ні. А тепер, коли я вже справу взяв у свої руки, то й докінчу її, бо на середині дороги ставати не вмію. Та я те все добре знаю, сказав Андрій, але прошу вас, пане сусіде, не робіть мені стиду та й вибачте» що моя жінка сказала вам прикре слово. Вона мені прикре слово, о, ще би, не позбирала б тоді своїх зубів. А ви гадаєте, що як? Та того вже більше не буде обіцяв Андрій, на те маєте моє слово. Я повірив би вашому слову, якби не було вашої жінки, а так вибачайте, поки ваша жіночка здорова, то не дасть вам слова дотримати, хоча й шляхецького. Андрій не знав, що сказати. Він розумів, що Шевко говорить правду. Шевко подумав хвильку і каже, яким ви, властиво, чолом сюди лізли? Ви гадали, що я вам віддам дівчину? Чи я її сплюгавства очистив на те, щоб ваша ганя волосся їй з голови обдерла? О, ні! Цього не буде. Мене прокляв би покійний Луць з гробу, що я слова не додержую. Ваша жіночка мудра. Вона не мала смілості тут носа показати і для того послала вас. Нехай то вона сама потрудиться, а тоді будемо вже говорити. Та то все одно, чи я, чи вона, сказав несміло Андрій. Він заздалегідь боявся про таке запрошення жінці згадати. «Нічого з того», – промовив твердо Шевко. «Хочете, направду, ту справу по-доброму залагодити, то нехай сюди прийде ваша магніфіка, інакше не говорю нічого». Шевко вирішив остаточно не наполягати на зміні опіки. Він знав, що в суді запропонують йому те опікунство – і він мусить прийняти, бо відповіднішого не буде нікого. Але тоді його вороги, котрих мав досить у закутті, піднімуть гвалт, що багач хоче збагатитися сиротинським добром. Шевко постановив тепер добре настрашити Андріїв та сироті запевнити ліпшу долю. «Не схоче ваша жіночка до мене пофатигуватися, гуватися, то завтра йду до суду», а тоді ви так будете опікуном, як на моїй долоні волосся виросте, що забагато, то забагато, не було що робити. Андрій попрощався й вийшов. Тепер Шевкова розповіла чоловікові, як тут Андрій спочатку поводився. Дуже добре ти зробила, а його щастя, що ти мені не сказала того, коли він тут був, бо я був би з ним собі побалакав інакше. Тим часом Андрій не знав, як зайти додому і що жінці сказати. Але що буде, те і буде, годі не йти. Андрій виглядав так, як той кінь, що вже привик до побоїв і байдуже вижидає, коли його батогом цвохнуть. Ганна зустріла його в сінях. Вона як побачила його крізь вікно – не втерпіла й вийшла до сіней. «А що?» – питає. «Та зле!» – казав, «щоб ти, Ганю, прийшла сама. А ти, який чоловік, то ти не міг сам того полагодити. Як іде про старшинство в хаті, то ти хотів би бути першим, але як треба зробити діло, то ти рад би виручитися жінкою. Твоє діло розмовляти з тим гордим шляхтичем, розбійником, що на чужі хати нападає та двері вивалює, а моє діло горшки й миски. Ти такий голова в родині. Е, ти сама ліпше знаєш, який я голова, каже Андрій, махнувши рукою. Говорячи ті слова, він скинув капоту і надягав свій старий кожух. Хочеш, то йди сама шевкові на язик. Докінчив Андрій, але вже тоді, як був на порозі. Ганна хотіла ще щось докладніше розпитати та розглянути становище, але Андрій уже був у стодолі і молотив завзято. Ганна поворкотіла ще трохи, але нічого було робити. Дуже не хотілося їй йти до Шевка, бо знала, що там її жде, але ж треба було показатися перед чоловіком відважною, бо від цього дуже багато залежало. Це допомогло б удержати його під кульбакою. Коли Андрій відійшов від Шевка, Олюнька вийшла з кімнати і прийшла до пекарні. Була заплакана. Вона чула, що Вуйко викрикував і загрожував, що забере її силою. Тому то замкнула вона кімнату зсередини. Тепер підступила до Шевка і клякнула перед ним та склала руки, як до молитви. «Ой!» «Не давайте мене вуйні, не давайте, вона мене тепер уб'є. Я все чула, що вуйко говорив. Вони готові мене колись на вулиці схопити. Не бійся, не схоплять, устань», – сказав Шевко. «Проти моєї волі тобі волос з голови не впаде. Але приготуйся до того, що треба буде повертатися додому Олюнька», – почувши ті слова, «зблідла як стіна». Та не лякайся так зараз, я вже тебе обезпечу, не бійся. Я казав твому вуйкові, щоб сюди зараз прийшла вуйна, коли тебе хоче мати в себе. Вона певно прийде, бо знає, чим то пахне, якби я зробив те, що сказав. Почуєш, що ми тут будемо говорити. Інакше, видиш, дитино, не можна зробити, бо вони свої. А я чужий. Олюнька не сказала нічого, але ще не заспокоїлася та аж тремтіла від тієї гадки, що знову треба буде надягти брудну сорочку та ходити босоніж по снігу. Відчинилися двері, увійшла Ганна. Олюнька не мала часу втекти, та лиш уступилася за піч. Дзінь добрий, сказала Ганна. Вона набрала дуже смирненького вигляду. Згорбилася, губи стиснула так, що були схожі на нитку, в попереклиця перев'язану, а руки склала перед себе. «Дзінь добрий вам», – відповів насуплений Шевко і навіть не просив її сідати за шляхецьким звичаєм. «Що доброго скажете?» «Ох, я сама не знаю, що сказати потім, що сталося». «Певно?» що трудно говорити після всього, що сталося. Чого ж ви прийшли до мене? Та ви, пане Якуб'є, казали мене прикликати. Я, то неправда. Приходив сюди ваш чоловік полагодити справу з Олюнькою, а я йому сказав, що з ним не маю що говорити, бо він передо мною не дотримає того, що обіцяє. Це знає добре ціле закуття, що ви в хаті голова, а ваш чоловік виходь. Я йому сказав, що як хочете що робити, то прийдіть самі. Отже, я вас зовсім не кликав, і мені вас потрібно до хріну. Та нехай уже буде і так, як говорите, бо в вашій хаті ваша правда мусить бути, каже Ганна з притиском. Але що будемо робити, бо я дівчину забираю. Ого, а як я не дам цю правду, що вам тут, у моїй хаті, кажу, можу вам повторити всюди, а з дівчиною зроблю так, як мені моя совість наказує, кривдити її не дам. Вибийте собі те з вашої премудрої голови, що ви її заберете без моєї волі, навіть якби по неї посилали таких відважних ланцдрагонів зірочка як ваш чоловік. Щастя його, що я не знав, який він тут був зухвалий, поки я прийшов, бо був би так йому дав, що його всемогуча жіночка була б у нього того не відняла. Ганна закипіла злістю, але вгамувалася вчасно, та яке ви, правду кажучи, маєте право до неї, я її воїна, а мій чоловік опікун. Тільки ви не виїздіть з тим опікунством як купець з крамом, бо за кілька днів дістанете з суду, що ваше опікунство чорту взяв, та ще й рахуночки прийдеться складати. Ну, а розуміється, що у вас рахунки ті в порядку. Адже всі знають, що ваш чоловік продавав збіжжя з олюнчиного поля, складав гроші і докупив їй грунту, придбав їй худоби ладної, ну... А Олюнька має повну скриню всього добра і білизни, й одежі, і всього-всього, хоч зараз до шлюбу. І не диво та, що стільки всього є, бо було з чого придбати. Двадцять моргів шляхецького грунту в році щось приносять. Глумливі ті слова ці дившевко одно за другим з такою вдаваною повагою, що хто не знає, як є насправді, подумав би, «Що це свята правда». Ганна стояла, як на вогні, і кожне слово кололо її як голкою. «Ото якби мій чоловік наважився таке мені сказати, я б йому коцюбою голову розбила», – думала собі Ганна. Але ті слова говорить не Андрій, лише Шевко. На його боці була правда і сила, то треба було жовч проковтнути. Ганна бачила – що не жарти і погрозою нічого не вдіє. От не сміялись би ви надо мною, бідною, каже Ганна крізь сльози, котрі або були удавані, або таки плакала зі злості, чи ви не знаєте, як у мене є. Мій чоловік-баба не має своєї волі і треба його на мотузку водити, ні про що не постарається, а тут троє дітей – та й покійний тато стільки літ був коло нас. Говоріть це комусь іншому, не мені. Сказав на те Шевко вже сердито. Я знаю добре, що ваш чоловік, хоч баба, я те сам кажу, але господар добрий і нічого з хати не винесе, а покійний тато луць дарма хліба не їв та й своє мав, навіть на похорон собі склав. Тато правда. Все свята правда, каже Ганна, втираючи сльозу хусткою, але я вас дуже прошу, не робіть мені стиду, не подавайте до суду і віддайте мені дівчину. Ганна вклонилася Шевкові в ноги, тою покорою вона його роззброїла, але хотів іще поторгуватися. Я не можу, тепер якби ви дівчину дістали в свої руки, гіркий був би їй світ а хто мені заручить, що так не буде? О Боже мій святий, які ви невірні, та вже вам ручу, що так не буде, а якби щонайменшого, то вже тоді зробите, що вам схочеться. Ну нехай і так буде, ловлю вас на слові. Але пам'ятайте, коли щонебудь побачу, тоді нічого вам не поможе, тоді грунт віддавай, з хати марші рахунки на стіл, тож глядіть. Шевко погрозив її пальцем. Ганна хотіла поцілувати його в руку, та Шевко не давав руки. Ганна таки зловила за руку і цмокнула з цілої сили. Відтак кинулася до Олюньки. Ходи ж, ходи, моя дитино. Забудь, що було, більше воно не повториться. Вона хотіла взяти Олюньку за руку. Дівчина відступилася від неї і притулилася до Шевкової. «Е, ба, за позволенням!» – каже Шевко. «Чекайте трохи, не так скоро!» Ганна стала серед хати здивована. Вона не знала, чого Шевко хоче, і вже боялася, що, може, зречеться того, що сказав. «А в чим же ви хочете її брати?» Так вона не має на собі ні сорочки, ні спідниці своєї. Те все моєї жінки, а чей же не хочете, щоб я давав їй моє, коли вона має, Богу дякувати, своє, а її едвабна сорочка і спідниця, що ви їй дали, пішли на сміття. Навіть каглу годі було ними заткати, бо мені б худоба хату занечистила то я їй зараз принесу свої речі, сказала масненько Ганна. Ба, свої, а дома здерете з неї і натягнете на неї знову ночі. Так не йде, Олюнька не піде від мене, поки не вшиєте їй шість сорочок, дві спідниці і два кафтаники та ще й порядні чоботи. Ідіть і поспішайте з тим, бо я від свого не відступлю ані на крок. Але поспішайте, «Бо як за чотири тижні не буде готове, то я відмовляюсь від того, що сказав, а Олюнька буде мати іншого опікуна». Нічого було і казати, хоч Ганна казилася зі злості. Вона попрощалася, як могла найсмирніше, і швиденько вийшла. Аж на вулиці відсапнула. Ганна була така зла, що була б вербу кусала по дорозі, щоб лють свою зігнати, її лютило не так те приниження, якого зазнала, як те, що на все дивилася Олюнька, котра перед нею дрижала від самого погляду. В хаті застала чоловіка. Вона ще не змінила за дорогу свого покірного вигляду. Андрія ж здивувався. Він ще не бачив своєї жінки такою солодкою і покірною, той насмілився її запитати. А як же, замість відповіді Ганна плюнула чоловікові в самісінькі очі. Отак, ти, бовване проклятий, я стільки наслухалася задля твоєї чортової сестрінки, бодай її був дідько взяв ще до того, як я її побачила. Андрій не слухав далі, він обтер лице рукавом і пішов до стодоли.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 Каже Андрій, що розігрівся від напою, або я від чого. Я був би терпів-терпів, але таки була б колись терплячка урвалася, і я був би всьому кінець зробив. Всі зареготали. Обізвався старий Стефан Юзів. Не говоріть, не говоріть, пане Єнджею. От на що то хвалитися, коли ми всі знаємо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 Я кажу, що виб'ю, то виб'ю, бігме. А вона, собача віра, не буде вже командувати мною, вже не буду називатися Фартушкевичем, бігме. Досить того. Або я не шляхтич, як і інші, чи що, чому моя жінка не така, як інші. Він став проти верби, що стояла при вулиці, наче б хотів від неї почути відповідь. «Я тебе вціджу, то побачиш, що значить Лукашів ЄНДЖЕЙ, ти, малпо одна». Він замахнувся і ледве не впав, закрутився млинком по снігу і пішов далі, повторюючи своє, малпо, малпо за телепана. Шляхта йшла за ним, ховаючись поза плотами, та аж душилася від сміху. Андрій зайшов проти своєї загороди». Тут закінчив монолог, переліз обережно через перелаз і пішов уже трохи певніше до дверей, відчинив з ляскотом двері і став на хатнім порозі. Шляхта стала під вікном і дивилася з цікавістю до хати. Андрій стояв зухвало на порозі, заклав шапку на вухо і взявся під боки. Олюнька сиділа на лаві, Ганна поралася коло печі. Замикаєш двері чи ні, ти дрантя, а коли мені не хочеться замикати, відзивається Андрій. Ганна зміркувала, що він п'яний. Будеш мені холоду напускати, ти, пияку проклятий, я тобі голову розчереплю. А коли мені хочеться. Я тут пан, я шляхтич, розумієш, а ти так шануєш шляхтича, свого мужа як тебе вшаную, то голова тобі облізе, ти мерзенний, марш на двір, крикнула Ганна з усієї сили і замахнулася великою лопаткою, що нею м'яла коровам варену бараболю, Андрій миттю переступив поріг, схопив одною рукою лопатку, видер її з рук Ганни, а другою вчепився за волосся, почекай ти, мал по одна, потанцюємо собі, як ще ніколи не танцювали, не все ти будеш на мені їздити, нехай я на тобі трошки поїжджу». Андрій говорив ті слова, мов би був уже цілком тверезий. Здається, та важка хвилина, коли брався виконати те, що по-п'яному постановив, вибила йому хміль з голови. Ганні злетіла хустка з голови, вона аж тепер налякалася, бо ніколи чоловіка таким не бачила. Андрій обмотав її косу навколо своєї руки і став прожити лопаткою куди попало. Оце за моє, за тою зневагу, маєш, от маєш, суко. Повторював і бив, аж засапався. Ганна верещала щосили, проклинала, кликала дітей на поміч, але все було даремно. Діти завмерли зі страху і здивування. Вони ще зроду такого не бачили, та жодне не сміло рушити з місця. Ганна пробувала видертися з Андрієвих рук, оборонятися, дерлася з нігтями до його очей, дряпала по лиці, але Андрій на те не зважав і бив далі. Тепер Ганна стала проситися. «Ай, пусти мене Андрію, Андрусеньку! Пусти! Не буду вже, не буду!» «Вже буду тебе шанувати, як рідну маму». Нічого не помагало, Андрій обкладав її дальше. Він розлютився, як дикий звір, що виломився з клітки і гризе свого дозорця, хоч би той не знати якими солодкими словами приговорював до нього. Шляхта, що стояла під вікном, надіялася, що Ганна насварить на чоловіка і він утече а тоді вже будуть мати з чого сміятися. Тепер зміркували, що розлючений і п'яний чоловік може вбити жінку. В одній хвилі скочило кілька шляхтичів до хати і схватили Андрія ззаду та видерли йому лопатку з рук, але Андрій не давався. Він оборонявся ногами, а коси з руки таки не гадав випустити і повалив жінку на землю. Шляхтичі з тяжкою бідою розмотали косу з-поміж пальців і звільнили Ганну. Вона, побита і люта, лягла на запічку і стала стогнати та плакати зі злості. Андрія, який ще поривався до жінки, посадили на силу на лаві і стали вмовляти. Та майте розум, пане Єнджею, джею уб'єте жінку. Андрій тяжко сапав, але вже протверезився. «А видеш ти, суко, що з банок воду носить, поки вухо не увірветься, а ти гадала, що ціле життя будеш на мені їздити, або дай тебе холера стерла за мій біль», — каже з запічка Ганна крізь плач. «Тихо, ти, гадино, ще сичиш», — закричав Андрій, аж вікна задзвеніли і затупотів ногами. Ганна замовкла. А Андрій говорив далі, «Через тебе моя біда, через тебе мене бабою прозивали та й ціле закуття мене висміювали, через тебе я й від шивка сорому набрався, тепер буде інакше, мусиш так танцювати, як я тобі заграю, а як мені буде шолюнці кривду робити, то тобі за кожний раз зроблю, як тепер, спишу тобі плечі, що аж?» Андрій, Попробувавши раз своєї сили, почув, що його зверху. Його тішило те, що нарешті вирвався з тої тяжкої залежності. Тішився, що його грізна жінка замовкла, і тепер не хотів випустити захопленої таким чином власті зі своїх рук. Він сидів на лаві, сперши голову на руки, шляхта мовчала. Ганна стогнала й ойкала на запічку. Кожне міркувало своє, Андрій дивувався, чому він давно вже так не випарив жінку, а було б усе інакше. Він пригадав собі, що то йшло про якийсь заклад, і благословив ту хвилю, коли пішов до Шевка і ту горілку, що йому додала відваги. Ганна знов змиркувала, що її панування скінчилося і того було їй більше жаль, ніж побоїв. Та Йолюнька раділа в душі, що тепер настане для неї ліпша доля, коли вуйко, а не вуйна, буде орудувати в хаті. Шляхтичі посиділи ще, поки Андрій не заспокоївся, не довіряли йому, таки змусили його лягти на постіль. Андрій був змучений і перепоєм, і бійкою, і це заспокоїло його. Шляхта вийшла на двір. «А що?» – програли заклад, пане Яне. «О що ви закладалися?» – питає хтось. «О ні що?» – каже Ясю. «Але тепер думаю собі так. І найміцніша гребля не витримає, як багато води набереться». В Андрія прорвалася гребля. «Добре їй так, бо вже не знала міри, тепер буде трохи смирніша». Але то буде сміху на ціле закуття. Другої днини ціле закуття оповідало, як річ дуже незвичайну, що Андрій вибив жінку. Зі не так уже і багато часу минуло відтоді, як людей стали брати до війська лише на три роки. Давнішими роками було інакше. Служили люди від восьми до дванадцяти літ, та кого до війська взяли – той уже пропав навіки для родини й господарства. Такий жовнір, прослуживши стільки літу війську, повертався додому цілком нездатним чоловіком, без здоров'я, старим та ще й таким, що не вмів уже ніякою живою мовою гаразд говорити. Мішав слова чеські, німецькі, мадярські, італійські, взагалі всі, котрих за час своєї довголітньої служби наслухався між різними націями австрійської держави. зате не брали до війська шляхти учнів, які в школі проявили себе, і тих багатих людей, котрі могли послати за себе заступника, суплента. Ті щасливці складали в уряді приписану квоту, і завжди знаходилися такі, що за гроші йшли служити. На таких суплентів наймалися вислужені вже вояки, котрі не мали чого додому повертатися і зі службою військовою так уже зжилися, що без муштригоді їм було жити на світі. Таких старих вояків військові власті приймали дуже охоче, бо замість рекрута мали вимуштруваного старого жовніра. В закутті був один такий старий вояк, що й свій час відслужив, і за суплента раз найнявся. Взяв за те гроші, але вони ні трохи не трималися його, всі пропив до чиста. І, прийшовши раз на короткий урльоп додому, продав свій ґрунтець і теж пропив гроші. Коли вислужив другу капітуляцію, хотів найнятися на третю, але його вже не прийняли, бо чогось не домагав. Отже, Вернувся в закуття й жив з поденного заробітку, вночі ловив рибу та й так валявся між свояками. Звався він Лавром, а закуття не прозивали його Гаврусем. Він був посміховиськом на ціле село через те, що не вмів ні по якому говорити, лише вживав у своїй конверзації так звану регімент з шпрахи. Притім усім Лавро держався чепурненько ходив рівним помірним кроком, голився чисто і воскував свої гарні вуса. Находившись по світу, Лавро навчився ввічливо поводитись, особливо закуттянське жіноцтво вважало його за найчемнішого кавалера. Він став крутитися коло дівчат і вдовиць, хоч практичний його розум підказував давати перевагу вдовицям. Той-то Лавро кинув оком на Костиху – Дмитрову матір, вона ще не була стара, бо скінчила ледве тридцять п'яту весну, виглядала не зле, а при добра хата і не гірший ґрунтець дуже манили такого підтоптаного козарлюгу. Спочатку здибався Лавро з костихою на вулиці і привітався з нею чимненько та сказав їй кілька солодких слівець, відтак став підходити аж до воріт.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 що тобі буду казати, і побачиш, що моя правда. Інші в старшім віці виходять заміж, мені ледве 35 літ. Як я віддавалася, мені було 16 років, ну, а тобі тепер 19. Ти в службі, а я сама на господарстві і не можу собі з дитиною ради дати, Костиха пробувала при тих словах заплакати». Тепер прийде на господарство чоловік розумний, бувалий і роботящий, то зараз усе піде своїм ладом. Ото мама що собі знайшли, та ж то не роба, що його порядний господар за наймита не прийняв би. Ето ще не рація. Як наймитові йому, може, й не схочеться робити, але на своїм буде інакше, бо то для себе, а силу має... Хлоп здоровий, бо таки правда, нічого йому не бракує. Але бійтеся Бога, ціле село буде з нас сміятися. Я собі тимані трохи перейматись не буду. Нехай сміються, аби нам було добре. Чекайте ж, мамуню, якби ви віддалися, я не міг би вирекламуватися від війська. А хоч би й не те, то коли я оженюся...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 Щоби вилвляти перед ним своє горе, як Вуйко приїхав, Дмитро вибіг за ворота. «А чого ти, Дмитре, так скривився?» «Ой, Вуйко, біда моя! Що сталося?» «Говори, скажу в хаті». Увійшли в хату, і тут Дмитро розповів усе до чиста. Шевко вислухав уважно та й каже, «Здуріла баба та й годі, видно, що чоловік дуріє, як вся сіє і як сивіє, але ти, Дмитре, міг би сам собі порадити. Та як, буком, та ж то мама, е, маму лиши, а паничеві випари хребет, щоб йому відхотілося весілля, потому я з мамою поговорю сам. Дмитрові така рада подобалася і дивувався собі, чому він сам не прийшов до такої гадки». Тепер роздумував, як би це виконати. Він наглядав пильно за своєю хатою. Через те навіть занедбував роботу. Вуйко помітив це. «Ей, бо, Дмитре, то шкода часу. Так нічого не зробиш. Твоя хата з тамтого боку потоку, звідси не побачиш нічого, а хоч би ти по цілих днях сидів дома, то нічого з того, бо він, власне, не прийде тоді» як ти є, але зроби так. Скажи мамі ще нині ввечері, що завтра, в досвіта, ідеш до міста. Я замість тебе вишлю гринька, а ти сховаєшся, ну, та й тоді роби як знаєш. Дмитро пішов таки того вечора до матері. Чи не маєте, мамуню, якого діла до міста, бо я завтра в досвіта їду? Вуйко посилає мене. Та купи мені, наперсток, бо той дуже подірявився, не можу навіть латки до сорочки пришити. А який купити, жовтий чи білий, і як завеликий? Костиха зраділа, що Дмитра не буде цілий день дома, та й так лиш на вітер сказала про наперсток, хоч їй зовсім не було треба. Купи, Дмитрусю, жовтий, такий, знаєш, середній. Ось тобі дві шістки, або ні. Намаєш ринського, може, собі що купиш. Ти так працюєш тяжко, та й для нас усіх стараєшся, а ніколи собі нічого не купиш. Може, собі купиш файку або хустку на шию. А тепер, дитино, йди спати, бо завтра треба встати рано, то щоб тебе головка не боліла. Шануй, Дмитрусю, здоров'я, бо то найдорожчий скарб. Дмитро лише посміхайся від такої бесіди своєї матері. Я вже тепер ледве на ногах стою, а очі аж злипаються. Нині рано Вуйко збудив, було темно, та стільки наробився, що рук своїх не чую. Зараз їду спати. Доброї ночі. Костиха по виході Дмитра скоренько дала Лаврові знати, що може приходити безпечно, бо Дмитра не буде. Лише смерклося, прийшов Лавро. Костиха послала за горілкою. А що там, Сем, ваш клюк робить? Та казав, що буде зле, як ми поженимося, але то вже моя річ, щоб так було, як я схочу. Шонгут, най ми поберемось, то я так його виабрехтую, що пізнає почому локоть, затрацена мерга, корподіома Коли собі так любенько розмовляли, попиваючи горілочку і закусуючи пиріжками, Дмитро не пішов до шевка, лише засів у бур'яні під плотом. Коли побачив лавра, хотів таки зараз кинутися на нього, але ще здержався. Він був схвильований, серце билося, Наче б хто молотком товку груди. Відтак хотів увійти до хата і там йому справити сватання, але й цього не зробив. У хаті Костиха, певно, стала б на захист Лавра, а з матір'ю дертися якось ніякого. Отже, вирішив ждати на дворі, поки Лавро не вийде з хати. Але Лаврові ані снилося заходити тепер, коли чув себе таким безпечним. Дмитра взяла нетерплячка, він ждав так під плотом зо дві години, аж йому ноги потерпли. «Е, я тут до ранку не буду сидіти, треба його викликати на двір, але як?» Дмитро витягнув собі доброго колика з плота і став ходити довкола хати. Відтак підійшов під вікно і гукнув. «Горить, гей, утікайте, в хаті заворушилося, вони не знали» з котрого боку горить, бо не бачили ніде світла. Кинулися бігти на двір. Лавро вийшов перший, бо Костиха метнулася збудити доньку. Як лише Лавро вийшов за поріг, Дмитро замкнув сінешні двері на защіпку. «Що то за алярм?» – питає Лавро. «Почекай, татуню, я тобі такий алярм зроблю, що десятому будеш заказувати». Я удовам голови завертати. В тій хвилі держав уже Лавра за чуприну, перевернув під ноги хребтом догори, придавив колінами за карк і став бити коликом, куди попало. Лавро, видно, не був силачем, а тепер той кричати не міг, бо лицем запоров у болото. Костиха і дівчина кричала в хаті й термосили дверима. «Не бійтеся, мамуню!» Не горить ніде, я тут, не бійтеся. І бив далі, аж лаский і Костиха зміркувала, кого б'ють. Ой, Дмитре, ти, проклята дитино. за що ж ти його так караєш, та ж він тобі буде татом. Я для того його тепер б'ю, бо потому якось не випадає тата бити, говорив Дмитро і молотив знову. Маєш, злодію, ти. Пройди, світе, волоцюго, а як ж раз тебе тут прихоплю, то уб'ю на смерть, тепер марш. Дмитро звіз за Лавра, підніс його обіруч поперед себе і майже виніс до перелазу та бебехнув ним на вулицю, як приколотком соломи. Лавро стогнав тяжко, піднявся на силу і пішов у чотири боки під плоти додому. Він не посмів і словом обізватися бо Дмитро готовий був підбігти та побити ще дужче. Дмитро, сапаючи тяжко, відчинив сінешні двері і випустив маму, що дерлася на двір. «Де він, де Лавро? А то був Лавро. Я навіть не знав, я гадав, що то злодій господарить коло нашої хати. Я ж до тебе гукала, що то Лавро. Ба, мама вже тоді гукали». Як я його зачав бити, то трудно було переставати, він міг би був мене вибити. Костила зміркувала, що Дмитро собі з неї глузує, Вона ще більше розсердилася. Та яка мара тебе наднесла тепер? Та яка мара? Я сам прийшов. Та ж ти мав їхати до міста. Ну, я поїду завтра, а до ранку ще далеко. Не бійтеся, мамо. Буде на персток, я не забув. Доброї вам ночі. Дмитро пішов до Вуйка і ліг спати в стодолі. Прокинувся в досвіта і став поратися коло коней, вибираючись у дорогу. Вийшов Вуйко. А де ж Гринько? Ти ж не їдеш нині. Та чому маю не їхати? Я вже по роботі. Коли? Ще вчора. Я так його, Вуйку, випарив, що... Буде лизатися якийсь місяць. Добре справився. Ну, їдь до міста, а я мамі сам іще скажу, щоб не дуріла. Ще того дня побачив Шевко Костиху, як ішла селом. Сестро, ходіть но сюди, щось вам маю сказати. Костиха здогадалася, що Шевко хоче їй сказати, але годі було не піти. Ну, коли весілля, сестро, може, і за старосту попросити. Та я, пане братця, гадаю, що восени, та й певно, що буду просити, коли не погордите та не відкажете. Ти, бабо, направду дурієш? Чи ти собі зміркувала своїм дурним розумом, що з того вийде? Я тобі зараз скажу. Лавро не дасть собою так помітувати, як покійний Кость, візьме тебе за косу, і будеш у гіркий черепок плакати. По тому, то відомий п'яниця, буде з хати виносити все, що під руку попаде, та таскати в корчму, а за кілька років обоє підете з торбами. Раджу завчасу купити собі ліру і вчитися дідівських пісень, далі Дмитро піде до війська, Бо вже ж на господарстві буде чоловік, то рекламувати не можна, а як верне, то твого гавруся прожити буде на кожнім кроці, поки вас обидвох не викине на вулицю, бо це його хата, розумієш, його, а не твоя, бо я для нього її поставив, та й щоб ти мала де старі кості погріти, але не для твоїх кавалерів, таких без'язиких волоцюх, як той Лавро. Я маю і свого поля досить, то вистачить для нас обох. Коли ти дурна коза, Дмитро як хоче, а я постараюся про те, щоб схотів, то тебе за тиждень повесіл з хати викине і сам буде господарити, бо інакше я його від війська не вбережу, а тоді поставте собі з гаврусем шатро на пустці, там... Де, звичайно, ставлять зайшлі цигани. Буде вам добре, як голуб'ятому гніздечку. Ти будеш ворожити, а він нехаючиться завчасно коні красти, а може, вже вміє. От не сміялись би ви з мене бідної. Я вже і так маю з себе досить. Вчора той гунцвод, Дмитро, так його тяжко скарав. Дуже добре зробив. Хвалю його за те і кажу тобі, що ледве чи доживе твій гаврусь із цілими ребрами до вінця. Костиха відійшла, хоч не покидала тої гадки, що мусить віддатися за Лавра. Іншої гадки був тепер Лавро, він ледве заволікся додому і зараз послав по Стару Білецьку, щоб йому що порадила. Стара оглянула тіло Лаврове, поприкладала мазі цілющої та й каже, «Не ходи, грицю, на вечорниці, бо б'ють, таким способом вилікувався Лавро не лише від побоїв, але й любощів. Він не лише не пішов до Костихи, хоч вона переказувала до нього, але навіть не хотів на неї подивитися, коли прийшла провідати. «Марш Сум та Іфель, ти багаж, твій синок так мене тяжко сплейзерував, не хочу тебе знати. Тепер Костиха отямилася, а по кількох днях тихого плачу забула про своє весілля. «Слухай, Дмитре, – каже одного дня Шевко, – тобі, небоже, пора додому, та пильнуй, мами, щоби знов який кавалір не внадився. Треба й про твоє військо подумати, бо як та тебе не вирекламують. Зачинай господарити сам. Я про тебе не забуду» і будемо собі взаємно помагати. Далі-далі треба буде подумати і про жінку. Така пропозиція була Дмитрові не до душі, бо вона віддаляла його від задушевного плану зостатись на вуйковім господарстві, а відтак узяти якусь таку невидану багачку, якої в закутті нема. Та мені ще не час женитися, каже смирненько Дмитро. А вуйка мені так добре, що, певно, і на своїм ліпше не буде. От вуйко вже далі зачнуть старітися, то все я таки доглянув би всього ліпше, ніж наймит, та й вірніше. Про твою вірність, Дмитре, сказав на те Шевко, я знаю, і я тобі того не забуду, лиш будь далі такий, як дотепер. Але ти не для мене живеш, а для себе. Годі тобі вислуговуватися для мене, треба й про себе подумати, а ми ж за море не розходимося. Якби мені чого до тебе було треба, то закличу та й прийдеш, тобі треба конче дома бути, бо добре, що ти одного кавалера відправив, але як трапиться другий такий, що буде міцніший від тебе, що тоді зробиш, а може і таке трапитися» бо твоя мама ще собі нічого, а такий шмат ду.